Öppningsgruppen presenterar Eternal Lies, en kampanj för Trail of Cthulhu, av Will Hinmarch och Jeff Tidball tillsammans med Jeremy Keller, utgiven av Pelgrim Press. Ganska bra. <laughs> ska vi se. ska jag också den. Ja, kör du, det du. ska vi se. När vi senast lämnade våra inkompetenta idioter till hjältar. Um, så hade vi blivit bjuden på en uh, fest av en elena mm. som vi träffade när vi letade efter manledaren Javier Luna. Um, och vi träffade honom på den här uh, festen, men uh, det kom också dit några som alltså skickade av uh, Brooks som skulle ha ge honom. Och de jagade vi därifrån. Med, um, var det kommit kontrollerat Hopp av situationen? Plötsligt någonting exploderade utan anledning um, äh, Men uh, vi lyckades att Fånga en av De levande Och vi fick även från uh, Luna veta om, uh, Var den nya Skulle vara vilket var någon gammal Lastektemper kanske likande. Det var inte bra i alla fall Det var någonting antagligen dåligt Mm. Och uh, ungefär där lämnade vi in till en uh, brinnande bil uh, mitt platt under på gatan. Jag tror att det är en Jack och vi har en Levetlös uh, skurk och en uh, ivrigt joggande uh, mm. fraulandbollar. Oh, Höga knä! <laughs> <laughs> Först make sure he's dead. Yes! No! <laughs> <laughs> no? Varje gång jag försöker folk, när jag skulle leva, så har jag alltid annan. Mm. Eh, jag går väl fram då. 80. Jag är spänd för att lyckas. Det är fyra av oss som har spännat tre. Ja, du lyckats, du gammal. Ja, precis. Eh, först så börjar jag med, för att eh, vi vill säkert ha alla ledande, va? Jag ska bara duka orden. Vi kan ju ha det här. Det... Jag har något sånt här litet, tror du. Eh, jag har sett lite simbetyp på skorthålen. Så. God is new! Hey. 14. Ska man ja, det är läckligt för den här koppen Det är läckligt för den här kroppen. No, Först, man man man man för jag <laughs> är <laughs> uppåt. Nej, ja, det är mm. inte för att jag är någon expert. Men, uh... Tryck för vann på halsen. Först är, you can perform, varför är den? Just det. You can perform... Um... Surgery. Som, se den sidan. Se den här sidan, här sidan istället. Eh... Mm. Det är en ev-loop. Sena den loop. <laughs> no. sen sen igen, no. And... Spelar passar till en go-to-loop. 10 mm. go-to-10. <laughs> a character med a first aid ability can improve your condition by spending first aid points. For every first aid point spent, you gain 2 health points. Så so oh, jag ska inte slå, du vill bara spända dem för hela honom. Ah, ni behöver bara stabilisera den här typen. Mm. Jag spänner väl upp det så att han blir stabil. Han är på spettekniskt nivå på noll så det blir, ja. att det blir bara lite lätt. Ja, men. Och eh, uppförläggning, okay. en poäng. Räcker. Mm. Ja, men för varje poäng jag spänner så får han två. Ja. ja, precis. Så att han får två poäng då. Ja, eh, och du. Ja, jag, hade, jag hade två skador också. Ja, nej, ett, poäng ett, ett poäng till Ett poäng till dig får också. Ja, Okej, okay, men då spänner jag två. Unless you are healing yourself. Vilket inte jag aktuellt därför. Nej, jag eh, spänner två poäng där. Jag eh, gör lite, lite först aid. Lite nytta. Mm. Ja, precis. Hur kändes det? Hur kändes det? Frågan det är nytta. bra. Mm. This may nice sting Kommer <går> ni att jag det? <går> ja, att mm. <går> det är Inga problem ah, no, med att andas med den. Jag har väldigt dåligt, fan. Jag försöks. Men jag antar att äh, de andra kropparna hade. Ja, men någon kanske hade gått för att hämta bilen, eller något eh, sprungit för att hämta bilen, så vi kunde ta tag ifrån. Ja, äh, och äh, dansbandet var ju kvar eller borta. Ja. Dansbandet? Jag kan inte mm. ihåg vad jag var. Jag har en plakat, men jag vet inte vad jag var. Jo, du är det. Jag tror inte du får lämna oss ut på nej, i nej. gunfight i alla fall. Tror de lade i bilen. Jag, Jag, mm. Jag vill parkera bilen dit bort. Nu, men, så... Jag såg det, vi gick dit ju. Ja. Ja. Mm. ja, har vi någonting att binda honom med kanske? Bandage. Om ja, man säger så här så tror jag att jag bara har min doktorsväska <skratt> så jag har nog inte min, <skratt> min ryggsäck med min väska. Ja, jag har inte en portkord vid mig så jag kan ha den. Vi hoppar nog att sätta munkravet på han. Ni har ju skeriner någonstans. Det kanske borde ha den också. Vi ska kanske har någon skarv också, så vi kan ja, stoppa in med så, en pant. Klockan är tolv på natten ungefär. Ja, snabb snäll. snäll. upp honom och börja röra sig yes. i riktning emot. Vi parkerar bilen, fast inte rakt räcker upp en mm. Tillbaka till baren. Mm. Ja. Tillbaka till baren, ja. Oh. Ah. Fast det höras i mörkare dillen mellan hus. Mm. <laughs> Så gör vi. Bra oss. Ja, och sen får vi med oss bandet. Ja, men ja, är... de bli med oss. Är mycket billigare att ja. hänga på, alltså. Ja. Mm. Jag vet att en av som är riktigt bakade det vet du. Ja, du vet hur man gör. Men men väl. Det är ju en kvart kanske att gå till bilen Ja, gör det Gör det snabbt. Det är väldigt Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. är Ja, men det, jag, jag gissar att ja. Black är ganska stark, eller? Ja, det, det är det. Liksom, ja. ja. Finns det någon styrkan? Ja, det är det jättebra Det finns en ja, grundningens bak Nej, två. Men det är ju hur som helst ingen större problem att snygga i mörket tillbaka till La Paz och bilen. Och, bra! Och få med bandet och, och skadad kroppen. Och... bunden, ja. Vi har ju med två bil då. Ja. ja Vi körde varsin i omblack mm. Ja Bra då får vi med oss allihop som 6, 7, 8, 9 Och sen är han i bagagen Fast Jag tänkte att vi har lart med oss Han kanske tar lite mer Nej ja, men han är inte <laughs> så stor <jag> <laughs> Nej, nej. Och med, med, Har du haft på dig Vi har ja. trots varit på fest Ja det har vi Jaha. Ja det, är klart, ja. det kanske ja. tar en stor lilla vi har fått in alla i bilarna, tänker jag. Jo, ja, men, ja. men det var ju inte den största fotografen jag, jag har på det. Jaha, större. Den diskreta partyhattan. Ja, precis. Mm. Det är, nu är det ju kväll och lite mörkt. Palett? Då behöver man inte ha så stor. Palette. På dagarna så är det mycket större. Ja. Jag tänker lite en palettkreation sådär. Nej, det är då man har lite spotting. Det blir som en, en hetta med lite palett på. Jaha. Har du inget pickelpilar? Nej. En liten blydös. Sviken. det finns. Ja, det finns. Ja. Klart. Så får någon ha shit, ja, så. Vi kommer in i bilen. Ja. på jag hoppar Vi drar ifrån och blir oss någonstans ensnitt för att kunna prata med vår nya vän Ja, flyg eller eller bara eller jag bara uta stå och så kan Det är väldigt dunt det vore ja. Ja. Det här bor vi, visst är det fint. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, <jag> får, <laughs> ja, det är vår enda här där från staden. <laughs> ja, eh, körde den som bitet, eh, men eh, är det meningen att han ska överleva ja, Vad har du tänkt? Jag bara tänkte med rent speltekniskt. Ja, min karaktär vill ju Om han skulle upp den. Någon, om kan jag inte med på putt att, att blöd, inte... det. Ja precis. Ja. Jag tänkte på din karaktär kanske inte tycker att han skulle leva. <laughs> Nej, nah. you, you know. <laughs> det är att han ska överleva så är han nyttig. Ja, precis, så är han nyttig. Ja. Skulle något annat ske så kan du ju vara lite diskret så om du mm. tänker på sätt och vis. Du är så särvet i och sånt. Ni med. kör ut mot på sidan. På... Ja, precis. Ut ur stan. Ja, om du tittar för snabbt. Nej, han, han gick upp, han förbjöd det. Ja. Vi kan inte äh, köra ut till, du, till, du, till ja. där gamla GPS-typen. Det var som brann det var enskilt. Ja, det är ett industrimål Det är väl en aktivitet där just är. Vi vill väl att egentligen hålla upp allt här allt så alltså snabbt som möjligt experiment. vi vill väl härifrån snart. Det, det, det var inte så, så långt. saker. Upp. Ni fick en adress oh, ja, Och, ja, det, vi... vi sa väl att vi skulle bränna Eller vill vi spränga Eller undersöka <laughs> den <laughs> Nej, det, det var det inte första gången Om det är någonting lite det jag såg Tidigare så är det att bränna Spränga lite mer korrekt mm. Men frågan är, behöver vi ens gå in i byggnaden Eller ska vi bara spränga skiten Innan när vi ens går in Vi har den här typen för att ha exakt som finns där Men då där. kanske vi ska ta oss åt det hållet till Så att vi ändå är på väg mm. Det låg i... ju ja, Men det var inte så långt ändå Adressen ja. ni fick av bandet Det var inte jättelångt ifrån där festen var Nej Mm, det är precis. Let's go go go Men eh, vi måste ju förhöra honom först eller? Ja det är det, vi vill gärna vara någonstans där det inte hörs så mycket Så det kanske blir lite högt ut Det blir ett skrik och sånt mm. Vi kanske ska med, det, Split the party här Nej eller mm. är väl det Detta jag har <laughs> Du är ju hans ansvarig läkare nu Ja precis Ja, ja. exakt jag tänker lite så här på mina Pickers of sanity och stability Som är lite fråga Fine, vill du få höra honom så får du väl göra det då Nej det vill jag egentligen inte Jag vill att du <laughs> gör det men att jag inte vet Nej. någonting Om vad du gör Tänk, Jag tänker ju bara så här att det kanske så här. Jag vill ju inte veta Min karaktär Nej. vill ju inte veta Fine. Men <laughs> ähm, kan jag tar dem själv Din karaktär Och hans och karaktär har nog Just inga problem man har gjort sig av med den. En soldat och en mit Ja, ungefär Ni <skratt> ska det bara nu bara berätta En ton på mänsklig värdighet Det är ju någonting som salven Och mm. service delar Du är mer för plikt ja. äh, Säger läkare det Ja, precis Jag har en plakat mm. Men vi har ju Black Han har skrivit upp Blacks drive. Det är pillar och slutar. Driving är adventure, ja men det kan ju man inte alltid. <laughs> och säkert man vill på det så här. Då kan man få äcklig. Åh, oh, så här är Det är <laughs> Victor Lars tror jag inte skulle vara med på det här. Ja, Victor Lars tror är, är jag inte är byxad för den här typen av Nej. aktiviteter. Men vi, har ju, vi har ju Jack och Black. Mm. De kanske kan, skulle gå någonstans eller åka någonstans före honom. Ja, mm. Lartss förhållande att vara en innebär väl att vi är dålig bosserande eller något sånt? Ja, det bryr du dig. är så dålig man. Är det som så, att vi, det som så är... att vi vågar dela på så att vi aldrig ska åka och elda? <gålar> <Eller>? Nej! <gålar> Nej. Okay. Jag kan okay. försöka få höra läget för att få reda på lite grann det här mm. stället. Så. Um, men ska vi åka ut mot flygplatsen. Och stannar till på något sånt avlägset ställe Ja, någonstans avlägset ställe i alla fall Som inte alldeles för långt utanförstånd Och så drar jag och Black iväg med typen Och vi ska väcka honom Vad gör vi andra under bildarna? Tika Jag ska bara ha ett lart som är en korg Ja det i håret. i brödet. En liten bröst. Ja. Det kan det i bandet behöva. Jag har ju barn så är så. Ah. Jag går Folk går så långt på Nej Det Finns ju öppna bar och sånt även. som klockan bara. Tolv halvt. Ja. I man skulle. Vi kan inte ta in handen på en bar. är jag kan gå. Först kan åka spanska. Var det inte rakt? Jo. Kan du, du ju, spanska? Ja, spanska. <laughs> <laughs> jag kan, ta, <laughs> jag kan, ta, kan <laughs> spanska. Jag kunde svåra hur antagligen är kan spanska. Jag kunde svåra hur antagligen också kan spanska. Det är kan spanska. Jag får på Har vi någon kläder av det? Jag, är för jag gissar på att det här gulen inte kan engelska. Eller är att inte kan det? Sen så det är bra, det mm. Men det är Lange också. Ja, är som kan. Ja. Mm. Oh. Oh. Jag vet S inte om. Så vem skickar in för en rejäl stabilitet i smällen? <här> ja, det är här som är kulda. Det kanske är som att begripa dem. Om inte fattar dig, just det. <här> <här> det? Alltså, jag kommer nog ändå inte gå med på totalt. Fattats. <här> <här> Nej. Finns det inget litet snabbkurs? Har ni <här> ja, en anspråklig language point så nej jag har inte. Nej. En är spocken för att en point men. <hör> nej. <hör> <hör> <hör> du menar att det är sig på att ingen kommer kunna prata med honom? <hör> vet jag inte. Nej, jag kan. Jag kan prova lite till, tillbaka i alla fall så vi kan vi... ja. Betänk att hans chef är amerikansk. Ja för sig. Så mm. då kan det inte Men stå. han kanske kör med en och abla. <hör> In vi, vi, sagt, så, vi håller oss undan och fika. Behöver ett avstånd och fika vi fikar, och småskävt. Jaha. Ja. Till en klar. Om det, det är finns en burst. Bra. Ja. Vi inte inte av det de har. Jag börjar det här med burst. Ja, och och har på, vi det jag har aldrig att vi någonsin. Jag förklarar naturligtvis att det, att de det, det. Bara ju många, många som hälsar. Vi kan börja bara vin. Ja. Men det kan en stor uppsättning också. Alltid minst för jag hörta vi har först provning med bandet helt enkelt. Ja. <laughs> ja, ja. ja. ja. Vi har gjort bra jobb. på vi vi och, och utlägg <laughs> och, och åker vidare med det. Vi stannar med på avlägsn. Mm. Ja. Väg. Ja, Då ja, var du inte bra att vi ska väcka dem. Ja. Fila tsch! tsch. Det är länge att man... börja kränga. Jag äh, smäller till dem vid pistolen i ansiktet. Och så säger jag åt dem att äh, bäst du låter bli att försöka smita. Vi vill gärna veta vad du vet om Brooks och hans verklighet. Han skrattar åt dig. Är um, okej? Okay. Intimidation. Okay. Intimidation. Uh, intimidation, ja. Äh, det finns något färdigt som heter Plyers Evidence collection. Bevismaterial. Jag har forensik, sen så jag kan tala om hur du har gjort. Jag har säljs från... Uh, hur sitter han just nu? Han, han ligger. ligger på rygg. Han på rygg. stampar på hans knät Du kan inte väl tänka om det. Där. Han försöker spotta på dig. Jag kan ta en stund. Um, för att hoppa, för att jag får hoppa över gråttanska detaljer. Nu är det detaljer så. Um. Um, jag ska bara se bläck. Du har, du är militär just mm. Första världskriget militär det är, är du krigssvettaren? Nej ja, okay. Jag frågar för att jag funderar på Om du är så van vid att se sånt här Eller din karaktär sagt. Annars är det en stability loss för att bevittna tortyr. Ja, Det här är typ hans jobb, så det, han behöver inte. Okay. Men. Eh, annars är det två. Stabilis. Som får. Två som, som åker då. Ja, två ur mm. poolen. Om du inte vill slå för det, men då får du det får du bestämma själv. Du kan ju slå och se om du lyckas. Då ska du slå fyra eller högre. Okej, poof. Ja. Det skulle ha ja. Tre. Nej, nej. Tre. Du förlorar två stabilitet. Men det var jag. ska jag sa på någonting särskilt för att försöka få en punkt på dem. Jag skulle rekommendera att du stämde på. Intimidation. Intimidation eller interrogation. Har sex på intimidation? Hur mycket du tror det spänna? är en bara Det är alltid en eller två Det okay. är intimidation då Efter lång utdragen Avancerad förhörsteknik <laughs> Som det heter Så börjar den här uh, Mannen tala Och uh, ja, Han säger det typ att Ja, jag okay, vad du inte veta typ det här är studion. Har, har du varit där inne? Ja. Hur många av männen finns det där då? Ja, det är väl ett halvdussin. Vad har du varit i det hela? Ja. Vad finns djupare ner då? Det är en stor mun djup ner i källaren under studion. Det där får vi få all nektar. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. i sinnet för. Så so fuck up. Den sjunger för oss. Tillsammans med Mr. Lalus. Fire it is den. <clears throat> är det alltid folk i byggnaden? Ja. Hur, det, vilka tider är Brooks där? vet inte. Oftast. Letizia. Oftast. Jag har konstiga saker om Letizia. Har du sett någonting närmare om det? Hon ska visst inte vara riktigt normal. Hon är snart ett. Ett. Ett med munnen. Åh, oh, god. Och well, det är inte just peachy. För jag tror jag också det där oftast. Hur långt är det här projektet från att bli färdigt? Han bara skatta och typ... Ni borde åka hem och så kanske vi inte behöver döda er allihop. Uff, så här är fresh out of that. Ehm... Um, jag tror inte jag kommer få mer att fråga om. Ehm... Uh, Du kunde jag vaktor i utanför runt dem. Mm. Nej. Bara inomför? Ja. Let's Lekker på nu på någonting mer att fråga om? Om han kan rita en karta över hur det ser ut inre. Jag har inte så långt bakom det här Ja, då får man ska kämpa Nej, det tycker jag inte gör. Jag. <laughs> jag frågar hur man kommer ner Nej. i de djupa kattkommorna, i djupa rummet. Mm. Eh, han säger att det finns en ingång, eh, dels i huset och dels i hasena Här ser ruinen. den. Ja, Ah, ni ser den när ni kommer dit, det jag stackare. <laughs> ja, vi kör väl. Och öppnar man den ingången då? Hur märks den är, den ingången? Det är en källarnivå. Låst? Vi kommer att se den. Kan det vara låst? Ja. Har du nyckeln? Nej. Vem har nyckeln? Flux. Kolovanov. Hur kommer ni vakterna in då? Jag vet inte. Du sa att du var utan herre? Ja. Hur kommer du in då? Det var öppet. Du sa att vi kommer låst? Ja, kolla vad han har kluttat För att du började vänta? Ja. Va? Vad har du väntat dig? Jag, har, jag kom dit med honom. Okej. Okay. Så det finns ingen knackning eller kårdol eller något sånt för att öppna. Fire though. Oh, I'm, I'm, I'm, uh, jag är fast med, uh, övertygad om att en dynamit kan lösa mycket av våra problem i det här fallet. En hero ja! Det är ett uh, padlock. En padlock bara. Mm. <laughs> jag tycker inte det är padlock. Vänta lite, men hur kommer du ut i så fall? Är den här uppe på i Nej... Ja, för det året kommer du dubben bara in. Finns det en gång i huset också? Spränger den ena eller en annan? Äldrar den ena och smyger in den Det känns i vilket fall lite Ja, jag tror att jag vet. Det behöver jag veta. Um, Black går till och startar bilen så mm. länge så kommer jag. Yeah. Så när Black Bot, så det skär i Och när han är dött i så gör man med något på eller något. Oh, Om det inte är finns vattentag i det tror jag inte finns. Nej. Nej. Nej. Ta oss bara för en kåd också. Vad kan Vad en, en bastard? Ehm... Mm. Um, yes. Sen går vi tillbaka. Yay, murder! Yay, murder is fun! Va? Vad tar man Ja, han ja, är för fri nu. Aha, ja det går. The old farm upstate. Ja. Berätta ja. <laughs> <laughs> ja. det, en... det här något då? Uh, Ja, det, fin uh, det finns visst uh, två ingångar till, till källaren och alla vakterna verkar hålla sig till där nere och även så också när de är där Det är oftast. Så uh, Så jag tänker så att um, ja, blockerar vi båda ingångarna och uh, så äh, har vi inget stans att fly till. För vi vill gärna förstöra det som finns där inne. Det är samma jävla som fanns i det där huset i, äh, i LA så. Mm. Um, Det är som bara jag såg det Vad vill vi göra med, med uh, Sonnesken? Ska hon överleva? Nu, nu, nu. är som hon är centralt central att klippa det här barn. Ja, men vi inte... Då måste vi faktiskt gå in och se vad som är det Det är i och för sig vi kan väl inte bara... Det är mordbrand ja, ja, ja. Hjälp mig nu här <laughs> ah, nej, det, det, det, det är samma planering. Och vi blockerar ingången <laughs> Det är människor där inne Och det är inte polisiär det... protokoll heller Nej Cage, är det är verkligen så här det och till fler problem också för att det finns ju det här i Europa det finns i Shanghai. Men de här skapar ju faktiskt bankok Ja precis, så ja, de skapar skivorna men det kan Vad hände då? Hur har de fått redan? och håller på att försöka producera jag med det med den här sångerskan. Och, och mm. jag, jag är den första Och önskar att, att vi liksom kunde göra någonting åt det här. Men det är okay. faktiskt lite. En annan plan då är i så fall att blockera uh, den ena utgången och sen röka ut dem vid den andra. Ja. En mot <laughs> måste istället. Vi måste ju försöka få tag i information för det finns säkert mycket. Information där inne som vi kan ge det till våran uppdragsgivare Om inte annat Vi ger en otrevligt otrevlig luften där nere Och så måste de ta sig ut Och då kan vi stå i kanten av vårt sen Och sen har vi dem fast Och finns mitt inte där ibland Så är det bara att vänta mm. Småk dem out like rabbits Cool. Vad gör vi med den här sångerskan om vi hittar henne? Så här en flygplan. Så här. Och sen kast ut den från flygplanet flygplåt i luften. Men vad, ja. vad säger ni nu? <skratt> Nej, det låter, det låter <skratt> mest de är fantastiskt dålig idé. Men um, vi får höra... Där, må, må, må, men däremot tror vi att vi kommer längre med att få höra Brooks. Mm. Jag, tror, jag tror att ska är uh, lite väl långt gång. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> är hon gravid också? <skratt> typ... <skratt> Om målet är att fruktera missfoster från en animation. Det kan vi ta reda på? Inte visste jag att du hade gynnokologi i <laughs> två. biologi och kvicken också. Nej ja. nej nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej nej Men i vilket fall, det kan... Det är så mycket uppstånd som har till ikväll, så kanske det är vanligt att gå igen ikväll. Alldeles alltså, utom, skulle jag behöva? Jag tror vi alldeles skulle behöva vila upp oss lite. Mm. Ja, det kan behövas. Jag har på poäng i fire, -score. Um... Ja, ja. men håller Men om man säger så här... Är det inte bättre att ta dem tidigt på morgon? Det kan man För ha. de håller väl säkert på med en på kvällar och... Massa av droger, så att de kanske är lite trötta på morgonen Ja, om, om, om deras tillstånd i L.A. har någon indikation så tror jag att knappt knappt vet vilken tid det på dygnet är Men... Nej. Jag bara funderar på det Var det här tempis-staten nu? En del avstånd? Nej, de har byggt tempeln under huset Huset och asientan mm. Då nämnde mm. jag sen i mitt flygstad. Det betyder att vi kan inte ha allt för mycket att Inom kort kommer andra besök. Precis mm. polis och annat konferens. Ursäkta. <tryck> ja, lokal polis. Ja, menar naturligtvis. Ja. han naturligtvis? Mm. Ja, det är det. present company exclusive of course mm. Hur <coughs> jag dripping mouths and nuts Ja hur håller hur så har jag gått bakåt till flyget riktplats som tror Oh, och mig gruppas och, och, och, och får diskutera era general abilities jamen då mera. vidare. Ja, tre ja. om du, du får refresha mm. tre abilities om du har haven så, i en timme eller mer. Så det får fullt duktion två i går, ja, jag behöver bara refresha två så att det är bra. Jag har ett och firearms. Oh, men det är mina med. <laughs> jag har sett lite på rapporterna. Förrut en timme allt. bara. Ja. Men om det, det bara är att vi behöver liksom refresha, då kan vi ju ta och vänta bara ett par timmar. Mm. Vi, diskutera och, och, och, diskuterar ja, igenom det Det måste vi väl sätta undan någonstans. Ja, de behöver också en till mig någonstans. Flygplatsen. Mm. Mm. Att det ska vi göra någonstans så behöver vi ha lite kaffe. Mycket kaffe? Mm. Nej. Mm. Kan du sätta ett dropp? <laughs> ja. Pendo du. Okej, du kan inte. Jag är en Jag oss på om de här, <här> Ja, us att det ska vara varmt <här> Lite mm. mm. mm. är med mjölk. <här> oh, the mm. det är images. Det är så att man förlorar stilen ja, till bara på med kosalt. Oh. <laughs> characters get only one opportunity for this accelerated refreshment per session ja men det är en ny session mm. det är bara det man fick tillbaka stabilitet Mellan Mellan. men det är bara för att jag vet att den här uppspidade refreshen kan ni behöva göra en gång med den här sessionen ja, ja det gör man annars är det 24 timmar så får man tillbaka saker som athletics, driving firearms flying firearms mm. alltså piloting Riding, scouting, weapons. Men det känns väl som läge att göra den där refreshen nu, för det känns mm. som att det kan gå åt lite när vi ska... Jag tänker på att du har inget kvar, så ja. Men det känns jo, som att det är har att doms, kvar, så... men det känns som att relevant för vårt mm. nyårande. Mm. <laughs> jag känner att det skadar inte att jag får tillbaka mina. Nej. Och athletics kan också vara rätt så bra. Eh, ja. Då gör vi det! Refresh. Let's refresh. Rila ett par timmar. Eller ska ni vila hela? Uh, nej, ett par timmar tror jag. Timmar. Mm. Vi diskuterar igenom problemet. Rila ett par timmar och sen diskuterar igenom problemet. Och sen ska vi försöka göra någonting. Mm. Och när det bara var och hur. Vi går vägen. Ja. Blockera igen. Jag kollar bara här. Ja, för eh, den ena ingången var ju låst utifrån. Mm. Då var ju den där upp vid ruinen. Mm. Då var det hänglås. Man fick de ja. första tre, sa vi det. Mm. Ja, tre olika, vet du, så. Ja. Eh, Men och, samtidigt och, och, är det den att ta sig in också, igenom, så... Men mm, det är väldigt, väldigt enkelt att Jag ta sig vill in. Men vi ville ju att de inte skulle ta sig ut. Ja, och då har de ju golvet upp genom huset så måste det finnas flera utgångar i en huset och man säger, det har, har för en och skit som man kan hoppa ut igenom. Mm, så det blev bara, bara blockera husingången, så... Alltså källa igången. Ja, källa igången ja, i huset. Ja, precis. Ja, Men jag också. Eh, Ja, vi kan ta och skaffa ett hänglås till som vi hänger på med våra nycklar. På utsidan, Ja. Ja. ja. Det är i alla fall en bullsax jag Så vet jag inte om om, om eh, Brooks och de är i huset mycket också och inte barnen i tempel som de har byggt. Och vad är Vi måste ju ta oss in den vägen. Ja, rensa det hållet först menar du då? Nej, utan att ta oss in och, och bara se till att vi kan få med oss Ut. Utan att... Ja. Och då måste vi bara killiga deras uh, utgång. Ja, och förstöra uh, inspelningsutrustning och eventuella skivor. Ja, precis. Så att inte det sprids vidare. Yay, målåt och så vi munnen också Munnen? Ja, ja, där, ja. Mm. Mm. ja Jag det är har den att berätta då Jag har ju nämnt den i förbigående Det är lite babblande sådär mm. ja. Ja, det, det, det. ja, jag har läst lite om, om ja. den också så. Den, där, den här titeln är ingen, är ingen metafor Den mm. är faktiskt det är rätt så mm. och Med andra ord så skulle vi behöva ett par backar med molotov cocktails också då men vad är det för kok. Är det liksom i källaren Nej. på en, en lägenhet? Nej, det är ett, en hacienda som alltså stod i Var det en Ja, men som sen var det ett stort hus. Och i mm. källan på den så är nedgången till templet. Mm. Men var befinner sig individerna som vi ska ska Vi Ska du köra till? förbi det? Bara titta på det, hur, hur det ser ut. Det låter klokt. Kan vi börja med okay. det? Mm. Kanske Men bandet kunde ju rita en karta åt oss för de Ja, det, som är det är ja. Mm. det Det får de göra, får de göra när vi vilar Skysst Rita en karta ja. Vi går och sover ja. Vi det livet på dem det liksom... Och piloten han får vi fixa han måltal kort Det är lätt gjort Jag gillar att framåt du tar befäret här ja. <laughs> Bestämt tyskare Ja, ja jag vill ha en räkning för den <gör> nya huset. Ja. Åh dumit så. Åh, det är vi att effektivitet här också. Vilket plötsligt har vi ett bär i området och en svall i väggen. Ja. <skratt> Men, allas, men alla dessa till oss sägs vara väldigt miljövänliga i alla fall. Jaha, ta på gott. Jag passar på att röka lite också. Innan. <laughs> min min, min molotov-tokterar, <laughs> vi <vara> ja. Rikar på alla Och naturligtvis så har jag ett långt munstycke med. Sånt där. Ja. Jag står jag stå bredvid och andas in. Passivröker lite. För att känna att jag behövs. Ja. <laughs> ja. De säger att bandet alltså, mm. säger att de har ju bara gått in genom huset när de har fått komma till studion. och Då är det en köks... Genom köket kan man gå ner i källaren och där finns någon tunnel nere i en inspelningsstudio. Där det finns ett par inspelningsbås och någon ljud, ljudteknikutrymme. Och ja, det var typ en tunnel då som ja och enda gång till källaren är där i köket, så vitt de vet är den de har tagit. Mm. Att han sa att det var, var en extra... Ja, det var ju den där man bara kunde gå in igenom, eller hur? Ja, den andra, ja. Men jag menar, i huset det är det bara en nedgång till källaren. Frågan är ifall vi bara kan smyga ner och ta oss ner där och undvika de som finns i huset för vi vill förstöra inspelningsutrustningen. Oh, so, ja, precis första läget. På den andra sidan vaknar de andra upp, där vi ju, får vi dem från två håll. Och det blir inte roligt. Hmm. Det kommer väl inte kunna vara så diskret att vi inte möter dem på vägen ut i <här> Nej. <här> Diskretion är inte direkt för att <här> Nej. Men alltså om det är någon som ligger och sover så kan vi ju ta och, och, och kanske överraska dem mm. på överordningen och, och, och binda dem. Och... Tänk till vakterna där. Mm. Ja. Ja kanske. Risken är väl nog att vakterna är vakna. Men det kan ju vara inte alla vakter som är vakna. Och kan vi få någon som smyger in och, och bara knockar dem så... Mm. Mm. Eller så tar vi Victor Lars som Jag ringer på Hallå! <gård> Hej, här var det fruktkojen <gård> Jag har en fruktkojleverans Åh, oh, vilket vackert hus Åh, oh, man kommer in och sitter Tänkte det mittgubbikorget Ja granatäpple. <här> jag är inte här för att bedöma i det. Nej. <här> jag har inte <här> <rugg> det. <med. här> Men då väl i alla fall. Vi får lasta in en back med molotovt cocktail i varje bil. I It's a bumpy ride. Det är, De är inte nyplösning. jag har inte tänkt dem <här> Nej. Det är så mycket för vad är det, <här> det är inte sant. Ja ja. Det är det planen att lasta bilarna fulla med molotovspotelser? Och, och så kör vi in dem i huset och nej, nej. Ja, men vi ska åka förbi huset och oh, kolla då. till hur det ser ut lite utanför mig. Gör en sån recon. Måste vi ju göra... Får fråga hur vi ska, det frågan är hur man ska, ska vi göra det här. Vi försöker blockera så att de absolut inte kan ta sig ut andra hållet. Vi känner en bil där helt enkelt. Ja, precis. Eller gör något annat. Mm. Och sen försöka gå in i huset då. Och, och se, rensa det först. Och se ner källan Och se om det går och ta det tyst huset. vakterna som är det. Förhoppningsvis. Men det, det är säkert... Ja, det har är... ja, är... läk och jack kommer. Och, och i alla fall salven kanske också kan smyga. Som kan ta ställ. ja. <skratt> <skratt> Jag har det. Tre. Jag har också ett i stället mm. Jag har åtta Black har inget Det hade faktiskt spändat minst jag. Du måste ju kolla på Large i alla fall här har faktiskt två i stället Large är bättre än Black hos mig Då skickar jag väl Large <laughs> Jack och Moe 5 <laughs> och smyg han. Och frambollet. Kom bakom den höga knä. Jag tror jag att man kan säga mig att Larches där mest går upp på att äts otilliserat extra på Vi går vid kaffebarn. <skratt> mm. Ja, det är där han är vass. Ja. Mm, men två det. I sammanhanget. Bra. <skratt> ja. Men jag ska ju försöka köra förbi och, och, och kolla på Ja, det gör vi väl. Ja, sen måste vi väl ha en sorts plan. Hur många Malotovs har han fixat? Tror du? Vad tror det master? Bensin och sprit, så det har vi gott om på det. Ja, bensin, det finns ju det. Och sprit finns det gott om också. Vi Vi har refreshat här, så jag har refreshat det. Aha, okej. Vi är... Det har en fantastisk plan. Jag är glad en del av den. Det involverar Edd så Den Det ja. involverar Edd och Mallorten och Koffins och någonting. Om den eh, <laughs> liksom under. Det är en liksom... form bara där. Mm. Vi har <laughs> sett att vi är värdelösa på att smyga de mm. flesta av oss mm. och eh, vi skulle behöva kunna det. <laughs> Så Lars och Jack kommer att Lars istället. <laughs> jag har tre istället. Jag ja, har Jack och var... Åtta. Åtta. Du, det är så som kan <laughs> Ja, jag är så som kan smyga. Det är också jag som är relativt bra på lönnbörden. We are so dead. Vi <laughs> ska inte lunda, då Vi ska eh, inkapacitera dem. Men det är Nej. rått. <laughs> Nej. <laughs> Bara strita lite åt sådana för. Okej. De ska ner på noll. Aha, okay. jag, får hålla, jag får hålla några ögon på deras livsmätare. Ja. det Jag lovar han lever. Ah, Okej. Okay. Ja, han ser det inte nu. Nej, nej, nej. Lever, ja. Ja, ja. Han snackar ju om fel håll. Ja, det är... Det är, ah, det är nej, nej, vi, har, vi har liksom inte tänkt på... Yes, yes. eh, Propaganda eh varianten. Alltså vi kan skaffa sådana bullhorn och ställa oss utanför och skrika på dem att det ni gör är dumt så gick vi upp. <laughs> <laughs> och det är är <laughs> ja. Det är helt bad men nu kommer de ut och så säger vi att så flyr och sen så flyger vi vidare till nästa efter vi har bara inte allting. Men nu bränner vi allting om vi har. Liksom... Men vi är, de, säger, visst, de kommer till oss och så inser de sin fel och så går vi ner och bajnar allting och så suger vi. att tycker det är inte fel Förutom kan det säga en Men om man har några till att distrahera dem på det viset och någon annan bara matar ner på något och känner samtidigt. Vi precis, Vi fyller dem med sprit Vi har alltid sprit Kom ut och hämta sprit <gård, <hej>! <gård> Och sen är de jättefulla täcka och lägger dem i hörn Och sen så går vi ner varje hand Ska vi ens gå ner? Kan vi inte bara slänga ner en fackla? Ja, vi måste ju se så att det inte är någon där en ja, ja precis, Så måste vi ju se om det finns några lilltrådar med Om det finns mer grejer mm. Men vill du verkligen? Alltså, det måste man stå undan i nere. Jag vill inte gå ner i <gård> det den har jag inte sett. Jag har bara hört att han pratar om det. Jag vet inte ens vad det är. Nej. Nej, jag har ingen aning. Visst har jag glädjatsen. Akult. <skratt> Okult. Okult. <skratt> Steven Tyler. Mm. Eh, ja. Nu eller hur. Vi får väl åka förbi i alla fall. Och titta till. Det känns som att vi inte har någon plan alls. Nej. Vad brukar vi ha det? Eh? dig? Let's win it! Det var en bra slag. är är glad på vår del. Ni som lyssnar på här, ni kan ta en paus i och Så går ni och tittar på Guardians of the Galaxy. Den ser vi. När de ska bojtes i fängelset. Ja. Oh. This is the one. Eller så tar vi det först och improviserar. Ja! Jag är precis värdlös i det här. Det är du det inte? Jo, man tittar på det här bildet. Mm. Close enough. Oh, uh, har varför jag har tre. Jag har tre kvar. Varför har du så lite att det blir lite kvar? Jag tror att jag inte har refreshat när jag fick refresha, men jag vet inte hur mycket jag ska ha, så att jag får ha det här nu. Kanske nu? Försök bara undvika att titta på det står på min det är Ja, men du om jag gömmer mig bakom dig Och bara skjuter här, Så vet jag inte vad jag träffar. träffat mm. Just därför Är jag lite tveksam på att traska ner I den här källan Men jag har ingen lust att stanna upp om alla andra ska jag, jag tror inte alla kan gå ner Samtidigt i alla fall För man måste ju hålla koll bakom Om det är någonting med. Ja. Ja, men du Om, om framhåller Binder fast mig på ryggen Så ser man bakom Svårt medan någon skulle stanna i flyktvägen. Åh, oh, nej, idiot. <laughs> <laughs> ja. Försöka med det huset, det är i primivägen. Det är ja. jättebra. Prim. Det är inte så att jag ja. ser någon konstig mun. <laughs> ja, jag, jag tar en sväng och sen tog jag på en vörst. Vi, <laughs> vi är på denna. De där tror jag inte Mm. ja nej men vi, har vi tagit ett varv har nej vi, ja men då gör vi det ja. Det kommer ingen vart se hur det ser ut i alla fall. Ja, Om det det eller allt på de in oss i bilarna och sen så målade vi hotellet i bagagen otända. och då. Och, och sen åker vi försiktigt ner och och och och tittar till. och och och inte och och och och och, och, och mm. Ja. Mm. För, av där och där och och och och vi och och och och och och och och och och det är den där flaskhalsen i staden. Man måste passera varje. <laughs> nu är det kraten mitt i. Ja, jag har sagt. <laughs> Stort skit. Oj, vad, vad är det vägen? Det är så mycket flaskhalsen det är som är en tratt. Ja, ja. <laughs> <laughs> Återvönsgräns. <laughs> ja. Ja. ja. Nej, men jo då så att... Eh... Jo, ja. Nu gör vi. Jag hänger igen. med. Ja, jag tror ja, alla gör det. Är det. Ja. Vi har väl en band. Jag har, har förvänt bytt om. Mm. Nej, men bandet lämnar ju. Jag, jag lite nej. Vi skickar in dem in först. Som, ja. äh, som kennelfader. Ja, jag tar dem med. Ja, de får en flygplats ja. ihop med pilot. Ja. Har vi dem med flygplatsen? Ja, vi tog med dem lite. Jaha, okej. Okay. För de är... Det är ju ett som ställe som... Du, som du har behöver en liten karta, ja. Vet var de är. Ja, mm. oh, det är hårdiga. Yes. Ja. Yeah. Så kallar du whisky. Det är bra, då är det okej. Eh. Yes! Ja. Vad ser ja. vi? Ni kör dit! Vi kör dit och riktar på det och att Det har varit ett par timmar. Mm. Eh. Det ni ser det är en. Där ligger vi en T-kossning. Mm. Mm. Gator och sådana. Som jag tror det huvudet, men eh, spränger upp. Eh, just det. Moctezuma och San Pedro heter gatorna. De varandra. Så. Där ser ni en. Eh, Negången kolonialtidshacienda. Eh, som står bakom ett enkelt plank. Det är en ruin kan man säga. Eh, bredvid. Next Door. ser en det ett modernt, ett modernt tvåvåningshus. Som är målat i blått och gult. För några jas från avenyn. Eller vägen då. Separated by gravel and uncut grass. Det är ett ganska mörkt område. Det ser bara att det lyser lampor in i huset, men det är öppna. Den gamla haciendan verkar vara obevakad, men utanför huset ser ni ett par män ändå silvetter sitta på. Lawn chairs. Mm. Frågan är för att vi skulle ta oss in genom haciendan och sen upp genom köket då. Vad säger genom templet alltså? Ja, alltså... Pulsar förbi i jättemunnen. Nej, men det var inte säkert. Det kanske hänger ihop på något sätt. Det var en tunnel, sa han. Ja, i och för sig dom såg Om man aldrig den, men bandet alltså... Men... Nej, Nej men du sa att han hade berättat. Ja. Det är ett kultiskt Nej, men det kanske går ner i samma tunnel. Då kanske man kan gå upp genom köket och undvika de två där. Utanför. Och sen har vi kloroformen. Tog du med dig där? För de som ligger och sover. Om um, det är med kloroform, du menar jag vinkar upp tråd? Mm, nej. nej. Den, eller var det framhåll? Ja, jag har kloroform. kloroform. Ah, okay, <laughs> <laughs> ja, okej då. Ja, syvare går ju bra. Nej <laughs> kan man göra Varför ja. inte <laughs> Nej, nu inte ligger bra, nej <laughs> <laughs> uh, uh, uh, Är det tänt i huset, Eller? Ja, ni ställer alltid tända i huset Båda ja. Jag man vet att det helt inte, det är alls upplyst området Men inne i, i huset lyser det Ja, men um, inte jag. Mm, det var några som satt vid den med, antagligen. Vad sa du? Det satt några snubbar vid den andra utgången. Ja. Med ingången, men mm. jag. Mm. Till huset. Nej, men ner till... Vid den där ruinen var det väl en som sa han. Ja, men ja. där var det väl inga? Jo, men satt inte några där. Det var två stycken där. Vi satt vi två i hus, hus. Och vi hus. det var det var huset. Det är inte det, det. det. det hans ändam. Nej, okej, okay, jag fattar för att det satt några där. Han alltså, ser i ändam ruinen verkar inte vara något folk. Fast det är väldigt lite mörkt på hans sida. Det känns som att det är platt för att sen, vi ska ta den vägen Ja, det tror också. Det en uh, uh, Sen kommer vi inte ut där igen. Hållbid är djup. det är djup. Det kan man hamna ja. <laughs> Jag har hört man går fel. Jag är bara silly. <laughs> <här> the origin of The worst. <laughs> Det är de gamla egypten. Ja. Men ja. ja. det luckar först. Ja. Visst du vi inte? Nej. Vi har en nyvald Ja, nej. Varför de har det, det gjort. The Holy Worst. The Holy Worst. Ja. Nåväl, ja. Nåväl, ja, ja. väl. Är det planen alltså? Vi Att gå in genom dörren då. där man inte kan gå ut och kanske ta oss förbi jättemunnen. Med ja, precis. tre stability men, på kvar. Men, men. vi skickar ju givetvis någon som kan spana först. What's nice knowing you, my friends? So that... okay. <laughs> <laughs> eh, nej, men om man säger... Eh, Large! Large! <laughs> någon som kan spana upp jag kommer, om det jag kommer. sitter vakter inne vid nedgången på den morina, så att säga. För det är inget det så kallt. kan man ju försöka <laughs> dyka Blånare upp det och, och rika upp. Och ta det hållet in och se om man kan hitta ledtrådar och de personerna som vill komma ut. För det är ju bruk så lite tid så. Ja. ja mm. Och mm. eh, mm. vad förstöra lespelningsutrustningen. Resten kan vi få mm. mm. lite ja. efter. Ställ, ställ, ett. Jag tror inte han hade berättat men. Det är det man ska få smiga. Jag har så jag kan smyga, men ja, inte va. <här> <här> <här> är <här> Vad bra. Ja, om Jag har Black Vakta har ingången sen. Alla kan det varför är bara hur bra det är. Ja, precis. Ja. <här> Eller om de spelar på sina symboler på vägen. <här> är vi alltså överens om att vi ska in genom den dörren allihopa och ner i källaren? Och mot en säker död? Någon, borde, någon eller några borde ha fastnat kvar utanför. Alltså, köp syngången. Ja, en gång förbi. Ja, en gång förbi låter bra. Om du att vi tar oss in bakom staketet in till den övergivna scenen. Skulle vi kunna smyga runt på baksidan? Vi får ju ha in dem här det känns som att vi nu har vi nog parkerat lite ja. längre upp på gatan. Mm. Vi, vi ska tillgöra något fullt just nu. Vi vet inte om det finns någon kökslinje. De sa att det fanns en nedgång från köket till källaren. Okej. Okay. Mm. Då måste ju någon spana av huset och se hur utgångarna ligger till. Kan ja. man bara ge ingång i huset? Och det är fram. Precis. Sen du fönstret. Ja. Någon som kan. <laughs> Smiga. Ja. Ställ då och titta till det att smiga in på hacienda tomten är relativt lätt som är mörkt. Mm. Så det är en difficulty 3. Okej. Okay. Ja, ja, Det står. Men då har vi parkerat bilarna som inte syns. Mm. Mm. Men är det bara in? vi behöver smyga nu? Jag, på om jag, jag har ju tre istället. Om jag skulle bränna några pengar på att smyga in och kolla av så att du har kvar dina. Okej. Okay. Du kanske kommer längre in i det här huset än vad jag gör. Jag kan alltid göra. Eller? Är det smått? Ja, det är, är, är visst. Ja, och då måste jag komma upp i tre. Mm. Men då spänder jag okay. två då, så är jag safe. Mm. Ja, <laughs> ja, det, det är det ja. Då spänner ja. vi två där. Oh, oh, Aj, <laughs> Du snikar in på tomten. Du blir upptäckt. <laughs> det är spotlight du på dig. Du ställtar in på tomten. Jag steltar in på tomten. Ingen ser mig någonsin. Mer. Du smyger dig jättemörkt. Vad synd att du väljer att över på sin sysafon? Ja. Vad ja, är du tror Det var någon gång skriva. Men det verkar inte vara någon annan här kring ruinen. Du ser ingen, du hör ingen. Och du smukar runt lite och du ser ganska snabbt att, ja, här är nog en källarnedgång. Det är två ganska nya shiny metal doors nedlagda i vinkel som en sån här klassisk mm, jordkällar. Ja. Mm. Mm. Med ett på. Roger. Med saxen. Lock, <laughs> Locksmith vi <laughs> tar faktiskt ny också. Så. <laughs> mm. Mm. Mm. Om har äh, vi signalera att det är klart. Här, ja, att det gör jag Allt klart här! <laughs> Precis. Det är ingen här! <laughs> jag har hittat nu no, <här> Nej, vi har en liten fin vinkning som jag gör. Vilka sintet det var mörkigt? Som en nattuggla. Jag lät som en död giraff. Jag har en, en <här> fenomenal kapacitet att härma en sysha. Det är en Nej, men vi har självklart ett väldigt diskret och bra sätt att signalera på så att vi kan lufsa fram lite. Typ blickstrap på gången med en tender, någonsin. Ja, så. För Alla som ska in måste göra ställttest. Då får man frästa goda spelare med oh. lite snus. <laughs> Då stannar vi bilen. Blank är inte så, så ställt. När vi har kollat området så har jag sett att det inte verkar vara någon i närheten. Så Förhoppningsvis är det inte så mycket om vi inte alla lyckas med Om man är lite svimlar eller något. Så i övrigt så har jag nu lite friluftskläder på mig med en liten hetta så jag har ingen stor plimalt längre. Nej, du fångar in hela året. Jag har år inte mycket i vägen längre. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Ja, men jag, jag ska väl med. Och byxåk, ja. en chic kavaj. Jag har en om jag ska har med jag så ni längre än så här. där <laughs> <laughs> som polisen. Vad slår jag? Två. två. Det är tre, du behöver Vad är jag vill Jag kommer väl med. Fyra. två och Victor Large ska följa med. Han har faktiskt två istället. Spänder han dem så kommer han fram gratis men jag får övertygat att ta med mig i min lilla fina väska som jag han har. Det är ingen liten väska. Jag för jag har mål på kockvinoden. Eller hur går man att spända? Mm, nej. Ah. Living on the edge. Åh oh, Victor Large. Det är ingen som har sett att han är med av oss. Vi vet blir inte hoppar han hoppar upp. Han liksom osar över Jaha, Han är som en timma. Är som en flytande fondun. Han snöjde i sina skosunor med bakfyllost. Ja, just det. Glider så ja. De. ja. Ja, det. Du, du klir på en kvist. Ja. Det var rumt. Ja. Vi ser att ena av vakterna vid huset ställer sig upp och tittar lite. Där really Mm. Aber Han öppnar. Jag eh oh. äh, tar till äh, och fly. <laughs> Var vem som där då. Eh. <laughs> äh, Var... I egna ledar riktning så att säga. Han såg någon rörelse, tydligen. Sju glada fingrar. Ja. Nej festen. Biologist. Hey, I heard something over there eight miles away. I going shoot at it. <laughs> yes, he goes at it. You there in the dark, come on your bitches. Is that it? No. He stands for going at one point and linking to the other, like, that he's going Okay, I go and... Jag och försöker ställa mig lägga bort. Går det någonstans gömma sig överhuvudtaget? Ja, ruinen finns ju den. Det är liksom så hög på marken kanske. Ja, det då... finns eh, ett par buskar och så finns ju planket. Och... Jag gömmer mm. mig och mm. lägger ruinen. Eh, vill planken plank emellan där som måste gå runt? Eller? Nej, något gatan är det plank från Asiena. Mm. Okay. Men det är ingenting emellan huset och Asiena. Nej, ens buskage, buskage, Nej det inte det du Eller det Nej, det är samma fastigheter då kanske säger men är... Ja, så det är liksom bara öppen gräset här. Eller? Ja. Okej. Okay. Ja, jag just... försöker väl sälja mig ner bakom någon ruinvägg där nere <laughs> Ja, jag sätter mig där nere och sen en äh, högbör fan. Ja, det är nog revolver nog Jag har satt mig jag till mig närmaste beskog så. Ja, för det. jag ska ställa mig Pinka på planket! På planket. <skratt> ja, du är ju fullt! Jag ställer mig och urinera på planket på insidan. Jaha, <skratt> okej. Okay. Ja. Det kan ju funka. <skratt> Det hörs ett pålande djup. <skratt> den här vakten, den första, han hör detta och tittar åt en och stövlar dit. Halvjogar, du ser att han har Eh, någon form av eh, kupbrytare eller kopiskt kilt så Nej, jag är färdig så <skratt> då, då jag liksom upp så och sen så, tar jag fram min plunta. Och fick jag ah, åh uh, hålla. Han eh, typ väser på spanska då, och det du, kan du, spanska. du kan spanska. <skratt> ja. Han, <skratt> eh, men han säger i alla fall på spanska. Eh, vilket du kan. Gå och få ditt jävla fyllo. Nu, jag, går liksom över där i förhåpentligen. Stannar upp och sätter hem att du jag går och foträtt i gatan bort, Sen går han, han vinkar någonting till den andra och de börjar sitta tillbaka mot huset. Nu, se <tryck> <tryck> det här. Så det är vi som faktiskt duger på. Ser ni problemet att vi väntar Fling, till mig? Alla försätts i hopp. Fling! Drunken fleeing style. Jag blir i bilen. Finns det kaffe Det som är inne i bilen, det som är mina vänsken i bilen, som är har... bara med. med det fyranmolatos. Det finns många flaskor sprit i bilen. Det är bensin. Mm. Det är exikunda. Ja. Close enough. Påverkar det mig i alla fall? Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Mm. ja. Ja, ni gärna trycker bakom ryggväggen. Ja. Jag mm. hör kanske att de har bläsnar säger Ja, de hör. Han, säger någonting till andra. Ni som kan spanska, om ni någon nu. Ja, nu har de gått. Ja, precis. Nu är det? färdigt! Den inen väckte att om full full italiensk så yes. <coughs> en green. Så har det vi bara vidare mot ring uh... om mm, mm, dörren. <laughs> dörren. ja. Ja, jag följer väl mm. efter. Med mitt sneak. jag är det också. Ja, det är, det är ju ja, jag Kul har skrivit sälja dörren. den är, uh, uh, är nu låst då. med dig. Kan vill man göra det här tyst så ska man lyckas med locksmith uh, och lyckas med stealth så ska jag Fem håra två. Alltså ett slag efter Rambla, eller? Han har locksmittet Jag har en locksmitt, men bara en kvar i stället. Mm. Så att det kanske är du som ska göra detta. Jag ska se. Jag spenderar tre poäng i stället. Hoppas vi såg Sex. Oj. Så nio i stället. Du låser upp det här låset Otanligt tyst. Vi anti. -ljud. Ja. Du smutsar avverar ljud. Vi hör ingen buxlux. Jo, man i studion, det. Jag kolla det Och det tjänar även till att uh, upplysa öppna. Ja, Nä, tyst. Det är nästan alltså upp och upp låste jättetyst och sen. Tyst. Nej, Nej, ja ja ja ja ja ja ja en ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja jag ja ja ja ja ja ja ja ja Nej, var det ja jag inte. ja ja ja ja ja ja ja ja var ja Deco och Black massa i det. Ja, du är fortfarande med oss. Ja. Härligt. Ja, fick Vad, vad menar du med det då? Det, det är ju så här egenskap att kunna spåra ja, och så vidare. <skratt> <skratt> Om du vill eh, kolla runt och spända så kan du få eh, någon där, ja. Kan vi få mm. kanske lite information? Det, det låter som att det går ja, är... bra. <skratt> Tips att Spända en kanske räcker. Det kanske Den vänliga spelledaren strax igen. <laughs> you are too kind. Yes. Mer smuts det. jag en? <laughs> ja. ja. Spändar den allt då? Spändar ja. där. Ja. Ja. Utan någon mm. som helst söker jag omåt lite så. Och du noterar att jag här är och... ju... Runt de här dörrarna är det mycket cigarettfilm? och fotspi, fotsteg eh, mm. som verkar gå i cirklar runt eh, den här ingången. Eh, förmodligen eh, tänker du att det här är nog vakter som har eh, ja, någon anledning inte här. Det har varit. Det brukar vara. Mm. Det är rast. Någon ja. kan ha kommit, ser det spelar väl ingen roll, ja. för här kan man ändå inte gå ut igen. Eller var det inte så? Jo, jo. det kan vara låst utifrån. Så att jag kan inte komma in inifrån ut. Ja. Problemet är bara det ja. att om vi går ner här nu... Och så kan och... det vara låst utifrån så här? Ja. ja. Eller om vi stänger ja. det så blir det jävligt jobbigt. Ja, men <laughs> katten är bra. Mm. Mm. Det är ju dumt att lämna det upp. Ja, i och för sig låst upp. Blå. Så det är väl lätt misstänkt ändå. Att... Vi får fortsätta emot. Eller ska vi ha någon kvar här? Eller två? Jag tittar inte på mig. Jag är på vägten amstapun. Åh hjälte. Jag vill egentligen inte ens gå ner i den här... Nej, precis. Men frågan är, jag kan ju liksom inte göra så mycket åt några vakter på ett tyst sätt. Nej. För den där jag kan är att skjuta. Och det kommer ju höras. Ja. Vill du ha en köttskniv <laughs> så jag här. Jag kan okay, ju och för sig kanske dra till dem äh, håller inne i bakhuvudet som de tuppar men jag måste komma rätt nära då och jag har inte så mycket ställt kvar Nej. Frågan är, vad heter det nu? Vilka vakter det är? Om det är de som sitter framför Krogen om de tar en ibland eller om det var de tre som var spanade på festen Ja, kan okay, det också för I så fall har jag tagit hand om dem redan <skratt> ja, Inte själv, men <skratt> med hjälp ja, med viss assistans <skratt> Ett ja. ja. välarbete. Nu ska vi lämna igen uppe. Gäk kommer att slå av förresten. Den här mannen du förhörde med avancerad förhörsteknik sa att det inte var någon aktivt poster utanför Det leder lite till mig. Mm. Mm. Man kanske gör igång fler saker. Maybe. Eller var det på de här resten stans? Stå. Vad var det? Um... Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Dead, Men han är ju uppställt. Ja det är Jag det. Ja, Precis, han släppte det ju. Nu han, han, kan. han kommer har kommit tillbaks. Ja, just det. Mm. Ja, vi han blir helt Jag övertygad ner. om att han kommer tillbaks hit. Han är inte kommit tillbaks hit. Helt övertygad om att han kan då. Mm. Mm. Vad gör vi då om han kommer tillbaka hit? Mm. Det är han som är vart. Om vi verkligen ska gå ner här då på det här. Kanske inte Alltså en nedgång till den källan. Det här kanske är en nedgång är till någonting helt annat. Det är någonting helt annat, ja. Som var, kan det var vara lite, lite, ja. mer, lite mer konstigare än Röstormunnen. Eller så mm. är det direkt nedgång rakt in i Röstormunnen. Jaha. Ja, njom, njom. Vad ska vi göra? A gigantic trap. You never know. Victor Larch och ner. Ja, det känns Ja, så. Ja, så Blacky kör ja. äventyrslustar. Ja, precis. Victor Larch har någon slags artistic sensitivity. Jag vet inte riktigt vad den driver gör i det här läget. Men det är... Han är intresserad av inspelningsutrustning. Där ja. där. Hur de där skivorna låter egentligen. Kulturellt mästerväg kanske. Ja det är just passer på pliktkänsla. Hur ser det ut? Det vi igen. en stentrappa? Det är en trappa, nej inte. Men hur ser det ser det ut? Ser Det liksom en De... jordkärra steg eller det är mera finstjort igen. Eller... Det är mer en klassisk jordkärra trappa, nej. Dörren ser rätt nytt ut. Men... men den leder till tunnelen nu? Ja, den leder neråt i alla fall. Du ser inte Men frågan är... Vad heter det nu om de... För... för menar, äh, äh. Ja... Varför har de då ett lås som bara kan öppnas utifrån på en tunnel som kommer från ett tempel om de vill ha två utgångar? Och den här jävla dörren är i metall? Mm... Det känns ju mer som att Det är väldigt, att väldigt stabil någon... jävla dörr. När du säger det så känns det, det här alternativt som, yes. någonting som vi har att hålla nåt inne. Uh, and we have just opened it up. Ser jag några fortsteg ni har, ni har i, i dammet eller så? Uh, jag lyser lite lite, lite eller nåt för att se. Ja, fick lampa. Eller ja, jag fick lampa, vi säger, ja, det blir lite så starkt, men uh, jag försöker... Evidens collection eller något sånt? Ser det snuten har... några fotsteg? Någonting som den är... Ser jag några? Jag har nog evidens collection. Ja. Var har jag, har jag den? Ja, du, har, du, har, du, där! Ja, det, jag har en. Ja, du kan nog ana att det är lite gamla jordiga fotsteg både upp och ner. De har nog inte kommit till gott här. nej. Om man tittar på insidan av dörren, det ser inte ut som någon har försökt. Nej, det är inga massiva klomärken. <laughs> jag tänkte snarare att det är så att jag har inga klomärken. <laughs> ja, det är så det är. Färskad. Ja. Nej, ja, som sagt, jag själva jag... metalldörren verkar mm. rätt ny. Mm. Säkert jämfört med resten av den här rinen. En rin är ju särskilt ny. Unless you design it that way. Mm lite grymt. Men jag säger väl här kan vi inte stå. Nej, det är sant. Jag bara går ingen <laughs> upp. Jag går inte ner här säger jag. Jag följer efter Jacob så kan du... resten gärna ta utanför hålla vakt. kanske så. Nej. Och så kommer vi springa det fan är någon som stängde till. Det tycker jag Lars och Molnar som sitter där på buskullarna. <laughs> Lars sitter väl i bilen så <laughs> Nej han var ju Ja, okej, okay. visst. <laughs> han slog ju en sexa ja. ehm. Jag Kan ju inte lämna dem Utan först förband Riktigt ordentligt Så att jag går efter men jag håller mig en bit bakom Så att säga så det är alltså jag och Lars som är hela Ja, banken. Ja. det. Vill lite fika? You are all so dead. Ni trev som går ner i Nej. Mm. <skratt> det ingen idé att med. Alltså fem i alla fall. Det ramlar i Det tror jag att det kommer tillbaka med oss i men, uh... jag, men jag går ju 10 med bakom med Ja. Men, men, andra sidan, det inte nu lägen så snubblar jag så sattande klirknas och jag bara drar ner du glider ner så det, jag har Osten från bakkär. nu kommer ner en liten uh, det är en någon stenkällare uh, Och lite liten är geaktit faktiskt och se en nu är ni ungefär två våningar ni under mark ska jag säga den tappar ner en bit det gjorde ont. Våldet kommer först ner. <skratt> <skratt> så jag och Jake blir jättebra. Ni lyfter er tyst fram först. Tsch. det är riktigt tyst här. <skratt> <skratt> <skratt> uh, hallå! Ni inser när ni bakom, bakom det i alla fall att det här är ja, men det här är en inspelning studio som är typ framför dig. Uh, mitt emot på andra sidan ser att det här är någon form av uh, tunnel. Och sen brakar ner En <skratt> en, <skratt> en, <skratt> en Bastant <skratt> Ja. <men skratt> först kommer Jakob Lite lätt trippande snabbt Och sen kommer <skratt> En halvt trillande Hållare <skratt> som fält <skratt> Ja du trippar snabbt ja. Ställs ditt spör ja. på ja. öre Någonting faller bortom <skratt> Jag skulle inte ha ta tagit den långa klänningen idag. Men jag har ju inte det, jag har ju byggt sorr. Ja. Så har vi hållet med en duns på det här golvet. Oj! Oh. Chaser! Well, that's just fantastic. <skratt> Men det verkar inte vara om. här. Titta. <skratt> Hör vi utanför smällen också? Eller hur höger <skratt> Nej, den, är, den var långt ner. Ja, skriker hon Chaser hundra efter? Hahaha. Jag har bara långben där uppe i fader <skratt> på tyska Nej, nej, det ligger fortfarande tryck, trycka Jag lärts här upp ja, men Jag tar jag runt på den här utrustningen Ja Tjinnorna, äh. <skratt> <skratt> <skratt> Det är en, eh, ska man säga, ljudteknikens rum ser du, så den är liksom i mitten av rummet sen på varje sida finns det två inspelningsstudios, eller en på varje sida. Jag mm. En för band och en för sånger ska jag inte säga. Ja. Mm. Blupplyst. Eh, ja, här är det lite lampor. Kan du ha fler dörrar här? Nej, mitt emot fanns det någon, någon tunnelutgång. Mittemot tunnel. där ni gick är det är direkt mot tunnet? huset. Ja. Okej. Okay. Vi skulle förstöra utrustningen. Ja. Det, mm. ja, det skulle vi också göra. Planen. Tyst. Eller, ska se. <laughs> förstöra den tyst. Ja. Arkitektur. Den sitter i bilen. Ja, nej, han sitter på varen. På varen, på valen. Sitter på röven och sol. Nej, lade köpa med mig. Det var inget... Det är ingen smak. Ja, det är Nej. Ja, det var ni... Det är... Studion är... loaded with recording equipment. Eh, Högkvalitativa mikrofoner, kontroll, eh, eh, vet eh, Ja. vad, control board så det svenska. Excellent. ja. Och eh, väldigt dyra ja, inspelning, inspelningsutrustning i taget. Gå titta lite ja, ja, ja, ja. Det har gått och lite mer. Det några anteckningar och någonting som ligger på en bänk och ord. Och... Jag känner liksom med väggar och sen finns någonting. Det blir biten beräkta, det stod bunden. Ähm. Jag tänkte som den ger. <laughs> du, du känner på väggen och märker att det här är ju blandning av gammal kolonial stenvägg, kanske vattenkälla eller någonting. Eh, och så är det även eh, betong Som nyligen måste ha eh, Installerats Eller satt på plats det, Är det tygga skarvar? Eller? Eh, na, du märker att en del av de här eh, En del av eh, lite Det är inte riktigt gjort Riktigt överallt Det sitter löst på sina ställen eh, Jag ska kolla om Det är någon som mm. Jag försöker peta bort det där, det sitter Nej, för du kollar det. Ja, inte heller Electrical Repair. Mm. Mm. Ja, då. Det är här det är Ja, Electrical Repair noterar också att det finns kablar som går från uh, ljudteknikens uh, bås till Studio 1. De, är, de vet, de är uppmärkta studie 1, studie ja. 2 mm. studie 1 som är high-end, high-powered cables carrying electricity Och. till eller från bakom det här ljudisoleringsmaterialet. borde inte vara nödvändigt om inte någon gör med mycket elektricitet i det rummet, eller bortom mm -hmm. Mm -hmm. Och Jakob har ungefär samma veva. Han har börjat pilla på det här via en simple search. hittat en gömd dörr. Jaha! På en vägg. Heorika, utbristar jag inte. Um... <laughs> Fala inombords. Jag kan se mig att jag har hittat dörr här. mm Okej, kommer kabeln till Inget, lägger igen brödbrödet till lure. Där dåna. är? There's something. Mhm. Mhm. Föran vi vill gå igenom här. Vill vi verkligen det? Vill vi verkligen det? Duty calls. Ja det Men ska vi förstöra ja. utrustningen först innan, om vi ska gå vidare? Eller? Jag hade ju tänkt att, har inte, du, jag... har inte du dynamit och mm. tennhatta och lite sånt där? Sen är det bara bara av cocktail och skiten så smäller ju de hela dynamiten också. Det vill säga, vi kunde plantera oss för att spränga skiten på vägen. Vi kan ju plantera och sen så mm. vi skiten och så sprängs ju hela helvetet sen. Det låter som en plan. Ja! Mm. Det är ja. en fantastisk ja. plan. Det är glad att jag är ute Nej, det som är bra. Så är det sprängmedel i tågutrymmen. Nej, nu det Men Det är så man vet ja. Att man lever. Ja. Jag minns det några sekunder till. Mm. Ja. mm. För medan så att man sätter ut sådana dynamit och sen slänger man två molotovskocktex och sen spränger man lite här sådana. Sen fumlar man en inte i tappan. Nej, hey. man går försiktigt upp. Håller sig i räckan. Här kommer en ny gubbe. Den andra tusen. Det är framförallt att inte den som springer först. Ni talterar lite dynamit. Ja. Talterar en dynamit gubbe i utrustning. Eller så. I, jag tror det räcker med vi själva ljud, uh, ljudtekniker Båset Som är uh, oh. uh, Dinamid är ganska kraftigt ändå, yeah, exactly. Primära målet Dinamid är kraftigt och inspelningsutrustning är Öntåligt oh. <laughs> <coughs> Du har alltså hittat en himlig dörr Ja mm. oh, visst, det Jag bra Vi oh. <laughs> kommer säkert ställa in oss alla in i säger <laughs> Ja säkert <Yay. laughs> This way to death Står det på <laughs> also pika. Cake or death, ja? Cake or death? Cake or death? Yeah. death? death? Allra helst. Yeah. So it's just. Uh, <laughs> so my choices are or death. <laughs> hmm. Oh, jag uh, uh, provar, uh, testar då försiktigt om det är uppholast. Den tycks uppholast. <sighs> <sighs> <laughs> First time every <laughs> time. Eh där då väldigt siktigt problem. Du ser en upplyst jag kan okej. ja. Är uh, a wooden staircase descending. Neråt. Uh, oh god. Huh? down, down, down. There The rain profile. Serukt att det nån som har gått där. Jag har gjort ett number 13 tattoo i min nacke. Men det är ju <laughs> finns lampor längs Ja. All the knowledge skills uh, are getting drunk uh, at the moment, no. so. <laughs> Okay. Okay. Våra akademiska reserver mm. cool. Men en andra gången Som vi såg nu när vi kom in direkt när var mörk mm. Mörklädd mm. Ska vi utforska först? Tycker ni? Marken ljuset. Ja, den nej, men för den de är nå nog upp till huset för att de blir ledda in ja, just, ja. via en ja, gång. Just trappen mm. genom en gång och in i en inspelningsstudio. Och de massa hade satsat rätt fläskigt så de har nog bara den studion så att säga. De har inte flera. Men... Mm, nej, det skulle jag nog ha så Det känns att... som att detta täcker behovet för mm. dem. Mm. Tror du det? Väl. Säger jag, som inte där. Nej. Väggar i ruinen. Och så är det så här, pssst. Och, äh, vi har äh, sma sm sm Smakar hosta. Ett mm. bakfyllost med lörd. Den ja. ja. vi... frågan, ska vi kalla ner dem eller ska vi... Jag tror vi gör mer nytta där uppe, så jag hoppas se. Vi gärna har någon som vaktar vår enda flyktväg. Ja, då gör vi. Det gör vi. Då, då det gör vi så gärna. In. Frågan är om vi gör det bra jag. <sitter> då, då, då, då, då, ja, lika ja. mycket lita där som gör där det. Lanske kan ju skjuta nu. <sitter> ah, han inte lite. Vart. Jo, han har. Han har fått, ja, mm. mm. ja, ja, jo. Ja, ja, ja. Här ja. <skratt> ja, kan det bra. Kan han jag vet hur många år har en pistol i i alla fall. Så ja, han skjuter inte på sig Men jag, jag fortsätter neråt mm. då. Jag tar täten. Mm. Och då har vi gått runt och får ställa igen. Ja. Ställs. Ställ. Håll i baken. Oh. Oh. Det, är det var inte helt ifall <stans> i allt. det inte mycket, men jag går ju fortfarande bakom fyra. dem. fyra 442. Fyra, jag väntar. Vad sa du? 442 tror Ja. Jag har lust att mejla dig. Jag dig istället. Ta Ja. Alla <snittad> Så ni kan väl det här är ju, det lite nerför håller på. Eh uh, <går> ja. det är typ även på sin kastinet just det också. Det Det är uppenbar. ju det här är lite andra typ av stenväggar. Det här ser ut att vara något äldre. Mhm. Nej, inristat konstiga saker i stenarna. I feel just great about this. Uh, that's exactly what I, f what I felt this morning that I wanted to do today. Sen's oh, mm -hmm. <laughs> trouble. <laughs> trouble, yep, there's trouble. <laughs> yes. Yes. You go down, and you come down into a quite large stone campfire ungefär lika stor som uh, Hacienda tomten. Mm. Det är stort. Och lite den här Hacienda teologi, arkeologi jag står där inte. Teologi. <laughs> teologi? Nej, Då jag at the pub. Teologi. Teologi, mannen. är läxor ingenting. Med. <laughs> Han har bara language. Nobody with any art history. inte <laughs> <laughs> <laughs> no? det. No. Det är i alla fall ett stort sten. Mm. Jo, uh, förresten. teologi. Åh! Oh. Oh. Ja, kolla där så då! Här dyker du! Det är en Men bara lite lätt. <laughs> oh God. Det är bara svensk religiös. Ungefär så. <laughs> uh, men innan det så... Det, det är lite som en så... ökning, den kom ja. på att... <laughs> Du ser det på vägen ner. Jag tror jag. det här är ju astekiska ja Jaha, det var väst Det var teologi, annorlunda. det. var därför jag gick som är och... Just det, och det här är en astekisk som är på väg upp på mot oss. Det är konstigt. Vi kanske ska undvika det. Men när ni kommer ner där så ser kom och... Nej, Black först. Ja, det jag ju först. Ja. Men det lyckades ju din ställ, så du kommer ner och ser tre män som står och pratar med varandra. Inte mänmun i alla fall, det är bra. De har inte hört eller sett det igen. <laughs> men, men, Jag har fått jag sa kommer, vi ser på här meningen, kanske vi motionerar till för alla att, införhållare att stanna upp <laughs> Stopp De halvtecken kan ju vi i tyska Ja. Allt. Ja, och jag givetvis en sån här alltså. så, Ja, men så, klopp, klopp, klopp. <laughs> <här> Jag stannar ju då, vad, vad jag är en mull? Naturligtvis Men det säger ja, du inte på vi sätt. i öppningen då? Alltså, Asistens Ser vi någonting mer att lägga in i rummet? Det här är ett ganska stort rum, men det är... Ja... <hör> ähm, det här verkar vara någon slags förrådsrum. Det är trälådor och... Uh, <hör> <hör> <hör> Tjagot i varje låda eller vad det <hör> Vi ser också nära, bakom några lådor nära, tappa ner. Jag ser någon form av generator. Kanske var det lite strömt kallt med i. Låter Är just nu då? Mm. Nej. Det, är det var ingen som hade så stort i ekologi. nej. Jo, vadå? Ja, då... <laughs> Vad får... gör du på pumpen då? Jag hade dricker ju men jag står där och ber jag, de haltade mig, så jag får titta på bilden. Mm. Ja. Mm. Oh, på. ja, det står tre män där och dividerar av nånting. Mm. En har något form av copy-staktik. Hängande över axeln. – Vilket håll vi tittar dem just nu? – Titta inte på er, och titta på varandra. När <laughs> det är något som liksom är riktat direkt mot I eh, mot klon. En tittar lite förstrött åt det hållet. Ja, vi oss. Och... Ja. Och då skriker alarm. Och drar en pistol. Yes, dra pisto ja, exakt. Tja, <laughs> yes. så springer du upp. Skott. Men Black och Jack och Moman är nere och har första kylen. Mm. Ni har... var ju vid klanet där, så jag tog ju min igen. Som jag har. Ja, just, just det. Är. Jag har ha en Please kill the man with the automatic weapon first. Är det harada tonigran eller var det en? Händer man ner den då, eller? Eller ja. kan man skjuta också? Mm. Jag antar att du har antagit att den. Du, med du går väl med den så ja. som en så i nästan sjuetblå stämning Och där är de Och sen, då ser ju du dem där. Ja, och då är det bara. Firearms fyra fire fire eller mer. Kan de Tony Tony Montana i pitchen? How my little friend Som är på skateboardarna. Tony Hawk. Close <laughs> enough. Keep drinking med yes. färdningslaget, så satsa två dörr. Det känns ju som att det skulle räcka, men... Vi mm. så Sex. Ja, det är tryggt. Och en Tomy Gagnar har... Jag har skrivit här. Jag har inte heller också skrivit Har du boken så kan jag vara... Vad tar du? Du är ju så precis. <här> det <står> 86 här. här. Sidan 86, <Det> jag. <här> jag ska ta urt. Nej, nej, nej. Du är jag som dess. 85 är Det här är ett ganska stort rum. Så det är inte point blank eller så, men det är ner. Nej, det var inte... Höfter inte är väl typ uh, 50 till eller något. Jag tror att det är plus... Kanske har det gått med om du har letat själv. Det står nämligen inte under Weapons. That would make much My weapons and en bild. Jag förstår som ett hälp. Hälp! Equipment table. det vara. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. M. No, Submachine gun. Ehm... M. M. M. M. Det M. M. M. M. M. M. M. Rate of fire. Um, fire such a weapon on full auto. Gives you two extra points in your firearm pool. assuming you have one. Om du använder automat inställningen, automat eld. Så får du två extra firearm poäng i din pool. Okej, okay. då gör jag det. Men hur mycket skala? är den T6? Plus någonting, det är det. Plus ett. Plus ett. Ja, det ner. Kommer att märkas Person firing a submachine gun on fire or can attempt to riddle more than one target with bullets in a single round. Just. All targets must be at point blank or close range. Ja, de är inte close. Nej, de mer. Det blir det ett taget, men det kan man vina en hel del där borta. Kåbba nästa. <skratt> fem. Skada ja, fem är skadade. Tittar mm. jag tillbaka pop, pop, pop, pop, pop. två? Du får. Ja, om, du hade två, eh, du hade två extra från början om du skjuter automatiskt. eller så har du spänt över två till exempel. Så du, så du, då är du tillbaka på noll. Alltså ja, du är tillbaka inte, på, har rotat på ta, en kvarn. Alltså han faller Gott. Gött. Hus. Men nu måste du ladda om nästa gång. Ja, det känns ändå konstigt att det är en hel salva. Mm. Liksom bara en T6-pusset. Mm. Mm. Men eh, om du visste vad de hade helt så... Eh... Uh. Uh. Apparently <laughs> not so much. <laughs> um. Yep. Jag hör väl det där uppe och får bara... Ahhhh! <gård> eh, um, har jag fått en stans? Jag, jag tror också. Uh, ja, du, du finns lådor, du skulle kunna... Jag tänker att man kan ta mig inom, inom close range. Nej, det är ju... Nej, det är för långt. Okej. Okay. Yes. Cutepanj. Då får jag inte teckna cutepanj. Då spenderar jag också, någon gratis två då. Och jag kan också säga det här, rummet, det är ju stort och så. Men ni ser att det finns två äh... sidoutgångar. Okej. Okay. Uh, då slår jag sju på oh, att uh, to hit. Hit så hit. Hit så hit. Hit dem hard. Uh, så ni etta. Så blir det två skade. Hippie. På en annan. AOOH! säger han. Det, är det märkligaste vapensystemet. Mm. Uh, de håller på att fippla upp sina vapen. De två som åtstår. Och backar. Ja, vi, och vi, får back, sätt. Aldrig, vi backar upp trappan efter vår sjukhet. Du fortsätter slika all arm. som de skulle dra sig bort ett par lådor kanske gör man så bort. Okej. Okay. Okay. Och den här rundan Jag laddar bara den rundan. vi om. Okay. Och du laddar om den här rundan här. Ja. Och du sprang ner upp. Jag gick ner och fortsatte efter dem ja, ja. Och, bara, och så kommer de där Och så bara, vad fan <laughs> Vad gör ni? De upp uppåt dig. Ja, precis ja. Det var visst Några stycken blir precis vid Ingen om en där då. <coughs> uh. Vi sköt lite. <laughs> ja, mm, jag hörde det. <laughs> Just den <laughs> där snartfallonen. Ja, ni hör någonting. Någonting börjar låta. Någon börjar sjunga. Eka genom rummen. I am Holly, I am Paul. Ät par not något gud. Ja, yeah, vi backa uppåt. Countrysång? Nej. Vi har ju lärt oss den sången. Det var en god Så vi jobbar ju nu när den direkt. Och så springer vi. Naturligtvis. Du kommer göra det. Tycker du är rätt inte? Hur långt ifrån en gång var det till Generalfesten? Det var ett när Uh, några meter såg att det fanns en, någon bänster tank kopp till en generator uh, Nej Där har jag såg det skulle kunna gå fel <laughs> Men jag funderade på det för det går ju i taket ner den här jävla tappen Borde den här jävla eller vad det är. Mm. Man använder ju ström där nere. Det är ljus där nere Kapar vi dem så blir det jävligt svart Där nere. Hur ska du klara dig och gå upp utan att snubbla? Jag har ju ficklarna ja. på mm. Men äh, frågan är, är, frågan är ja. om de bara går ner dit Eller om de Generatorn är inte igång Men i alla fall när ni hör den här, här så. sången mm. först. Ja, kittlar i ryggmärgen Ja Det är Det är alltså alla, inte ni som är i ordning för Mac, men alla andra. Men mm. nere en eh äh, tre poäng här. Det här är något som verkligen låter... Det har jag inget för Baslow. Mm. En Mythos en test som man måste eller Jag har inget mycket. Du måste klara 5 Jag har inte heller. Mm. Jag tror bara det är Mats. Ja, men man måste klara 5 eller. Ja, är. Det är också en blir för att den är svårare ja okej, okay, så fem eller högre på tärningen ja jag är så glad att jag inte redan lever kan jag säga jag kan spända här då ja du riskerar att förlora tre om du misslyckas eh, men då spända jag fyra här då ja i... då då förlorar du mer ja men man slipper mycket nej jag förlorar mm. här i den jag spända ja. ju här ja, men, men då det är kom fram till att det var samma så det är samma ja så ja. det är sa ja. det är same, same. Fast mitt att det blir tills förspänning då dåliga sidoeffekter också så. Ja, ah, ifrån mellan kapitlen. Fick man ta dem, men inte ja. dem. Jo, jo för det är samma. Det är samma. Äh. Men då då skulle det ingen roll att och visa ja, det. Eller? Ja, du skulle kunna spendera ja. två för att och, eller, slippa Ja, det går bra med handlingen. Mm. Mm. Till exempel, ja. äh, Okej, okay. eller för storys då så du fem. fan. Ja. Precis. Men jag slår bara. Nej, 3. Jag var Nej, oh. <skratt> uh, om... det. Är... Nej, yeah. ja, okay. inte inte det. Ja. Jag tänker inte med hela Nej. Vad tur att jag inte var med. Sen började jag sjunga lite. Mm. Den... Vad sjunger du? Ja, jag så på ett så det är väl inte bra. Du sjunger det vi gjorde kanske livet. ja jag bara är den av det ja det var att där ja vi sjunger och kör så ja. stemmur <laughs> så det är med tysk stämma ni har ett kador. tysk italiensk amerikansk ja precis <laughs> det är mycket nattklubberkester vi är som Heel of the world inför hon, hon, hon är hon som stannar stanna hon med oss på festen hon var på festen hon, ja, hon, på. Festen. hon kvar på festen eh. Du, de som sjunger, ni Refresha omedelbart, få stability. Oh. Sweet! Det är det så att man kan börja linna den utanför, och... nej. <laughs> yes. Vi känner oss mycket, mycket bättre tillbordstreck. På oh, salami so <laughs> ja. Men de som missar får dem mer mitos, eller vadå? Det kommer till sen. Yay! <laughs> <laughs> We can hardly wake. <laughs> det var ingen som doppade en noll, va? nej kapteninor nej kapteninor nej. Mm. Ja. nej jag fick fem ja, ja och ni hör att det hinner ligga i den där källaren ja då ja, vi springer springer upp då jag tänker eller ni har ju på väg upp ja, eh du ska ge... upp bilden. Ja, det vi, vi upp. Bara... No, men de ju men också naturligtvis så sprängde upp. Något. Så vet jag inte om ni stannar på i rörd något det skiter vi Ja, <laughs> Jag tror han lite. Man. Vad fan, där står det ska bli 2 poäng första Så då vilka polkar Ja. Mm. Mm. ja man, vad, vad ska vi göra som... gör nu? Ska vi försöka? Ah. god. Mm. Eh, men då är jag snäll och borar på den lättare För det står två på ett stället och tre på ett annat Så ni kan stryka en eh, Ni får tillbaka en stabilitet till oh. Det var inte en tre poäng okay. mm. Då är det tillbaka till utgångspunkten Varför sjöng så vackert Visst, det blir lite instabilt Jag mm. kittlar lite så Sen du började sjunga oh. Det blir bra Fantastiskt, Fantastiskt sång Ja det <tweak> <laughs> <there. laughs> uh, mm. <laughs> ska inte vara. Hängit för länge då får vi på copyright check. Nåp. Men nu ska vi göra något mer här nere uh, ska, ska Vi kanske bara ska bestämde vi Kanske bara ska jag i iväg och kasta ah, vägen ut. det det Nej det är inte det inte men du står ju där, du har ju bara Jag vill se att jag bara backar upp några steg, så jag kan ju ta upp en måltav och kasta den mot generatorn Ja, jag undrar om ni ska göra det. Ja, det gör jag. Visst, jag kan säga kåtar ni ut på det. Du kör! Där on my way up. Hur rollar ni det med athletics? undrar jag, för det kanske kommer att vara. Jag hoppas att ni är på vägen upp. Bra! Hur rollar ni dem? Tänker jag kunna igen? Och flåsig mag. Ja, fortsätt att hålla i sista ledet tror jag. Ja. ja, nu är först. <laughs> ja. <laughs> ja, han först. Jag kan inte med Jag ska ta dig i Var någon som förlorade tre eller fyra stability? Nej, ja, två blev vi. Mm. De sjung så fint, så det blev inte så. Ja, då... In my twitch och stutter, and you always could rise a bit, and you could very explicitly stay in control. Man spelade. i, säger ni. Ja, uh -huh. jag, jag gjorde det. Mm. <laughs> Nej, väl eftersom jag kvar för att då får han måltavla kasta den mot generatorn vindern sticker uppåt. När ni är typ fest. Och sen alltså, uppmanar ja. du de andra att titta på lite Innan Ni springer upp och så då kan jag kanske okay, åska ut det från måltavla och kasta den mot generatorn innan vi sticker uppåt. Ja. Det är en uh, Athletics. Athletics inte far inte jag inte på Nej, för är, just Nej, just det, det var så när du kastade. Nej, det så kastade, okay. var så när jag kastade. Det ett ja. Du kastade så bra menar du? Ja. Kasta bättre. Kasta bättre. Det med du. Ja. Ja. Jag för att du är på det. Kasta bättre. Det är en normal. Landar som men för spänner jag tre stycken och liksom Jo, ja, det är absolut bättre. Wow, jag spänner det tre. Och så springer god. <laughs> Och nu springer ni ganska snabbt, ja. Och ni är Ja, springer upp eller går upp precis som vanligt för jag var ju lite innan då. Mm. Ja, du kastar dina mitt mot genator också. Nej, inte det mitt, det är mot. Eh, ja, oh, okay. ja. Jag vet inte, det, det känns säkrare. Det bara <laughs> säkrare. Vi beter ner lite mm. ner. Eh, eller Jag ställer mig så här. Med hagelbössan mot elledningarna. Mm. Ja, när jag har passerat så trycker jag av. Mm. Så jag skjuter av dem. Elledningarna som går ner i källan. Om det är så att de tar stången uppifrån och ner. Okej. Okay. Mm. Det verkar Man vet ju inte. Generatorn mm. var ju inte igång. Jag vet inte. Eh, det blir kolsakt. Där nere. Överallt. Du ja. var alltså. Ja. har borde med fikla på. jag har. Jag tog. Jag tänkte ta någon. Det har jag ingen. <laughs> Black hole i mitten. <laughs> ja, jag har det faktiskt. Och känner eh, vad jag gör. <skrur> jag ni borde springa lite. Ja, ni fortsätter sjunga eller? Ja. Mm -hmm. Fan, men vi när ni sitter så att eh, ta käringen. <skrur> ja. <skrur> <skrur> alltså, kan jag kan inte närma mig mer utan att För ni hör fortsatt sången.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 Ja, det, det lyser sig upp lite av en eld. Ja, äh, det tror jag. Äh, en nyna för mig själv. Ja, gott, jag försöker höra det. var rösten kommer ifrån. Om det går. Det studsar lite sådär, men äh, du tror det kan komma från den vänstra gången. Det är, tror jag kommer inte vänstra inte inte Ja, Jag ser ju mm. han går ner och jag står nyna där och så får jag ju stanna kvar uppe. Problemet är ju förstås att när du går ner där för trappan så är den upplyst Jaha, är den trappan upplyst? Av elden i för sig, ja Aha, så det syns mycket trappan där, ja. ja Är det någon på att försöka släcka elden nu eller? Någon stycken där eh, det, det är många som skriker någonting <laughs> Som jag inte kan <laughs> inte riktigt vad de säger men det, det, det, någon, någon skriker ut order i alla fall Vad jag det Uh, Kasta en till! <laughs> Kasta en Jag Ja, skriker på engelska med någon kraftig brittning att uh, då ska släcka elden. Uh, ser några personer I, i eldskenet? Ja, efter en stund så kommer det två man springande med någonting som ser ut som en film. Kasta en våldtag till på dem. Bastel. <laughs> ja, athletics. Spännande. Oh, ut nio. <laughs> ja. Oof, hur var du träffad? Ja, du, du träffade golvet mitt emellan då. Det börs inte flamma. Och springer iväg i panik. Och i heroinen så får jag hålla av. Om, och på flutskorgen. Vi noterade upp <skratt> Ni noterar på märknivå att de där två vakterna vid, vid huset ställer sig upp och springer in. I huset? Ja. Oj, i Lars. Oj, i du, vad gör du? Vad gör du? Nu händer grejer. Jag tror vi stannar kvar här och förbaka denna utgången. Nej, mm. mm. kaoset från den andra som uh, kanske kan pass på oss och uh, smyga in och ta mig till skuggorna. Smita in typ. Ställf. N -n -n -n när jag har Nej, jag alltså, under, under kaoset där det bilder för Ja, ställ. Ja. Ja. Stäffa. på. Nej, jag hänger väl på. Nu tack på att det blir. Hur är springen ja. inte att berätta hur svårt. Jag inte menar. Du har väl inte en ställ. Nej. Nej. Mm. Med tanke tänker på att det var elden mellan mig och dem så borde de egentligen vara bländade av elden. så. Och inte kunna se bort om det. kan ju det är från andra hållet. Tänk på att du sjunger också. Ja, det. Jag sjunger också. Det är logiskt. Jag har säkert batet som är. Nej, strike that at the turbo. Self-preservation. Himmel och monotops vi får vara så bara... Det är hör, det verkar vara två röster som sjunger. Det är lite ljusa och en nästan utomjordigt mörk oh shit that's, that, that, that's enough nope for me Nej, I'm out nu, of here nu springer vi upp jag har en gissning att den här sångerskan befinner sig här nere burn burn burn tack om om jag vi har dina dina insikter som är om jag tror det är munn där också you don't say det är sång förresten nu Ja, jag får lägga till den min Spotify-lista. Ja, så får vi stiga upp för trappan. Och så kastar vi en molntopp på vägen ut. Vi där vi planterade dynamiten dynamit tidigare också. Nej, men la la la la la la, kasta en dynamitstrappen la la la la la la. Och en molntoppe la la la la la la. Sure, why not? All of the shit. Let's blow the fuck. Dynamiten borde jag få tonen råsa i i vill säga Och det är bra. Rasen är bra. Så lägger vi är på rätt sida om det. Jo, jag mm. har mig ha till att jag har på den. Lalalalalala, är dig inte i tappan Lalalala, stänger vidare uppåt Det kommer ut två män i tunneln utemåt, den ni kommer ner i just nu Lalalalalala Lalalalalala så jag kan hålla tom här så springer vi åt andra hållet Lalalala var så med att skjuta med hela tiden Nej, men olyckligt Nej, men skjuta dem lite grann inte, ja. nej kan. men men, mm. men jag har ju tre i Ja, varje. om så, så jag vet inte, ska jag spända ett. Ja, jag har det. jag spänna ett. Mm. Fyra. På mm. för första killen. ja, mm. han uh, ja, det, ja, det är träff. Det är träff. Ja. Uh, vad, vilket avstånd är det då? Du nej, close. Uh, close, en T6 plus skilt. <skratt> <skratt> <skratt> Du träffar faktiskt båda För de kommer liksom ut bredvid varandra Och så här ja. okay. Får lite i eh, <laughs> Men de säger Åh, helvetet. Två på båda, eller? Ja. Ja. Det är inte dåligt att man lyckas göra två skador Med hagel i värld <laughs> på en kurs De satte det <laughs> nästa gång Ja, okej okay. ja, ja, Men det är ju läkare, hon vill inte döda Medan fulla lyssnar. av Nej, men det är det med Det är perspektiv ponthagel Ja Ja, jag kommer ähm, visst många mån då. Och sen, tjuk tjuk, ja, jag har redan en tillmötesgång för att få kastar på vägen ut. <laughs> <laughs> ja men vem kommer först med med och bangar, ja, då? Black, kan peppa om man vill. Klart för mitt peppa. Ja är det är klart. Och nu är det close, ja. så då kan du gå ut på bordet. Svits oh. <laughs> <är samma> runda. <skratt> oh. Ett slag mot vara fick du slå. Fast den andra har en högre hitlarshow, va? Vi fick fyra på nummer ett och fem på att lyckas på den andra. Har de hitlarshow på fyra? Ja, jag har en sända två då. Och den andra, har du inte spelat på på Nej, men alla är ett, två och tre, fem och så skjuta två. Jaha! Ja, då var det fem och fem. 5 mm. och 5 så första då missar du helt. Vad Ta du på andra med eller hur? Ja. Två. 2 16. Mm. Sex, Sex Ja, det är rätt. På den andra. På den där så också. Ta fram bakom. <skratt> du bara det är inte lite Låg, om det var några ja. plus. Hur många plus var det på dig. Men, Oj, på det tomma som Ja, det spelar ingen roll där, <laughs> <Han laughs> är död. Nej, du död! Nej, du död! Jag tycker det så att om man bara står rakt upp och ner och inte har någon concealment så sjunker hit crashord. Kommer på? Ja, men de får inte ens ta det. Det spelar ingen roll också. i alla fall. Nej. Så en står där. <laughs> en står där. <laughs> men, kolt Ja, hej, hej. Och. Life. Och. Uh, <laughs> ungefär så. Nu ni i ute det. det. Par, <laughs> <så kudbar honom. laughs> ett öga för något och kockta också, och sen springer jag åt andra hållet. <laughs> Bye. I vi Har ni slängt ja, ner har, har ni en ny gubbar längst ja, ner Vi borde, borde avlägsna oss Okej, okay, då ska du kasta ner en, en, en sån Jag behöver lägga någonting på det vi bara kastar vi nästan Okej, let's go Kom okay. igen, let's go <laughs> mm. Och så går vi upp så, Ja, ni stänger upp för stentrappan Och ja. när ni upp, lägger upp så hör ni så kommer vi att höra en till, lite närmare. Så ja, vi avläggs snart. Vi kommer till maktivå så har ni ett boom! Ja, för vi kastar ju en då nu. Ja, hur är det? In i det här rummet med ju. Känns det bara till barn? Nej. Men det känns upp till oss, visst tycker jag. det pirrar lite. Vad händer? Du, Lars, vad håller de på? Vad händer? Svettiga, jag det kommer att ha ut dörren Wild <laughs> eye Jag är bara liksom Det sjungande så jag. vi känner igen en Vi bara, ja det är våra Vi behöver inte skjuta dem jag, jag har inte någon När det kom oh. upp Jag hörde mm. inte efter den första boomen ut. <laughs> Nej, Nej. <laughs> oh. Ja precis <laughs> Men vi kommer utspringande alla Vi fortsätter springa oh. Ja nu frågar frågan om vi har täckt till hålet där nere fullständigt så vi kan köka igenom huset. Ja, nu är vi ändå på gång. Ja, det... det borde vi faktiskt göra. Vi tar en låsad här utgången i alla ja, fall. Jag laddar om och följer med. Jag låser utgången här. en grupp män springer ut ur huset. Räknat in kanske sju-åtta stycken. Nej, men oj idag? <skratt> ja, jag gömmer mig. Vad kommer du in med idag? De tittar inte åt det håll De har springit rakt ut. De är bara flyr. Ja, upp på gatan. Okej. Okay. Jag uh, gömmer ju och studerar om tar tag. Mm. Jag hoppar in i bilar och sticker. Okej, okay, vad är den? Mm. Hired guns säkert. Eller, Eller så var Brux en gång. Ja, kan det vara. Kan det vara. Känner du igen någon? Jag kunde inte se på oss. Nej, det var bara silhouetter. Okej. Kommer de tillbara, Andreas? Nej, men, sitter du och tittar ut? Nej. Nej, men jag är ju länge med på Jobbar jag Ja, precis, de, åt. de kör ju tillhållet. Kör de åt olika håll eller? Jag stannar på dem. Så, så att pressar på bilen. Ja, precis. Var precis en ung. Har du, ja, vad är det för bilar? Kör du igen dem? <här> <här> <här> Det går inte att se när så här that plåtar that eller någonting. That so that that. Nej, det är längre upp i gatan. Ja. Då, får ja. ni, då får ni springa efter dem. Då. Och vi har ju inte en chans mm. att hämta våra bilar. Nej, vi inte. Men då, då kör vi väl gärna när kollar huset. Ja, får vi göra. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Vi gör det. Jag håller med, ja. Ernsting. Jag håller, med jag är håller. Ju mig bakom, då, precis som jag gjorde innan. Fast nu har alla laddat om också. Hallå? Jag tror att jag och Lars håller vi lite längre bak också. för att vi. Ja, jag jag vill vi vill hålla koll på det här på gatan? Ja, vi är väldigt bra på att hålla koll. Ja. Om ni går <laughs> in i huset så dör ni ens. Nej, men det här är ett, som jag nämnde, ett tvåvåningshus. Det är gult och blått. Med vissa färdekommuneration på ett hus, men i alla fall. En riktigt svinstia det är det där inne. Det är skräp överallt. Det luktar gammal kops eller. Det ligger madrasser på golven och lite överallt i huset. Misstänker att jag står vid dörren bara -oh. Så. Hittas så här, ja, pulp novels, tidningar och skivspelare och cigarettaskar och. Men det är väl uppe så jult då genomsöker det sen eftersom vi har konstaterat att det inte är någon nio i allvare. Ah, ja, det verkar du. Mm. Gå in i köket ja, och kolla, tapa ner först och kolla. På det är en död störpen och det kommer rök från. Konstigt. Näckligt. Stänger vi ändå och sätter döa för dig? Inte rätt. Stänger vi ändå och sätter döa? Så nu är det ja, ja. <skratt> ja, de stundan, ja, det! Är, det är inte mycket... Jag, också, ja. Ja. jag har inte svårt på engelska med ja. ja, det. Det är väldigt lika ord på engelska. <skratt> det är mycket av värdehuset. Det är som sagt en svinstia. Missningsvis mm. mm. <skratt> så kan det ju rymas, kanske äh, någonstans svårt att säga mellan 25 eller 50 man som har vistats. I <skratt> Man är ingen glädje av evidence collection. eller någonting. Nej, mm. eh, ni hittar i ett köpmotor en mm. låda som är full av eh, ammunition. Kaliber 38 och 45. Ja, jag plockar på lite 38. Viter plockar på igen? det är ju något ni hittar. I skottet står det 50-10. Det var i så fall att vi försöker kontrollera att det verkligen på. är. Ja, det är ammunition som funkar, det är ni lilla... Okej, okay, eh, då, då tar jag på mig att kontrollera. Kö, Köks i då. idag. Öppna upp det där. Och... Kommer fortfarande. Ryck där. Jag tar på med gasmask. Ja, just det, Håll sån. Ja. Var det här, Sol. Använd bara um, sak det där. Jag håller mig lågt. Jag då. Jag har lite svårt för att vara dig nu. Ja, jag förstår. S jag. Så skadar du för att jävla inte. Jag ska försöka något bli död. Det ligger högt upp på ja. min pure ja, Eller skada ja. det. låter svårt. Och sjung lite för dig själv. <härspel> du hörs du inte så mycket i jasmasken men du du vet ju var du går. Jag har inte jag har jag har ej huvudet. Ja. Du kommer ner i eh, källaren under huset och där ja det är en vanlig form av mm. matkällare och där ser du en tunnel Ja ja ja. Snyggt. Och den leder då ner, mm. leder ner till ja, inspelningsstudion. Mm. Ju, Hur ser det ut just nu? Små bränder här och var. Ljudteknikerbåset är borta nästan Där också verkar det ganska solida stenväggar och så vidare, så det verkar inte ha rasat. Inte tunneln tunnel i heller? Eller jag sa att det är ett dörr som är att säga, jag. men det kommer rök genom springerna. Mm. Jag lyssnar, vid. Jag ser ser om jag kan höra något vid, vid räddörren? Du hör röster, slik. Men vad fan är klar där Nej, alltså Det är inte sånt att veta. Mm. Uh, jag är uh, ingenting dubbligt utan jag uh, har tillbaka och rapportera det för de andra. Mm. <hör> jag är inte död. Nej. Bra. Uh, de verkar inte ha rossat ner. Och de verkar fortfarande vara igång där nere. Så. Mm. Men uh, jag gick inte vidare längre in för att kontrollera saker närmare mm. direkt. Det låter klokt. Men det är frågan, nu har vi dem fast här nere i praktiken. Så vidare, det är inte de fler här, men det, det borde det inte vara. Tycker man. Så det är frågan om vi egentligen kan vänta ut dem i huset. Usch. It's time for, a, time for a good old fashioned siege Yes <laughs> Förvänta vänta tills dom kommer upp och säger Hallå mm. Och då <laughs> ja. oh, Payback oh, vi. <laughs> Och då står lite lortstaden Nej men hej För den lovar bara en liten lust Ja en liten bakflust Det ser ut som är ena En fruktkorr står bara En fruktkorr står där vid dörren Och sen smärder den <laughs> Det är en liten housewarming och... present ja. <laughs> <laughs> ja Ja Tja, vi har ju ett, ett hus fullt ja. med proviant och Jag det luktar lite illa, men vi kan ja. ju vänta lägga till Det kom en liten dvärg med en för runt halsen Jak framför Jack-omor och eh, att. Eh, det minns att det var en trätrappa ner till den där källaren Ja mm. Så den, den är, är nog förstörd Den är nog rätt förstörd, ja. och Så fast det går ju att ta sig upp utan mm. en Ja, de är nog fast Det är bra Fast frågan är hur det ser under, äh, under trätrappan, så det är... Mm. mm. Ska det gå att ta sig upp det lång? Det går att klättra upp. och det är bara liksom en stens. Nu går jag och klättra upp en gång. Det... Ja, kan det ju vara. Mm. Och synd att vi inte hade någon med architektur. Nej. Mm. Mm. <laughs> kan det inte någon gå att försöka hitta, hitta den värdelösen bästa visen? Men, eh, barackeriade du döden med någonting? Eller ska vi försöka barackeriade den som den hemliga döden, så att säga? Så att... Om det är nu så att de måste kanske klättra lodret upp. Så att den är väldigt svår att få upp. Hur brant var den här? Äh, Ganska brant. Det var inte lodret men... Så det, även om det var typ en det får du inte så att det var att ta sig upp. Nej, Utan... det går... Då får man nog göra någon form av konstruktion. Eller sätta... <skratt> Jag går ner igen. Och, eller och, och äh, peta upp dörren och låg Bara för att se hur tappan ser ut. Den är...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 det är både skrik av ah och någon som skriker råder Bruten rysk jag tror jag. Men är det är ju liksom massor av träbråte som ligger här nu? Eller ja, för det är trappa? trappan är ju fuckad upp. Jag kan inte bina lite fortfarande att på testa. Ja, eh, uh, visst den är lite pyr pyr och ni kan stå högt uppe på vår lobba ni, bolotova till som trunnar på. Nej. Jo jo. Du så. Vill jag mig själv. Fast jag vet ingenting om det. Eh host och skrik och eh ja. Se, dyker det verkar som att det tror det lyckas också. Ja. Mm. Så alltså, var högt i taket den som man. Ja. Nä. Ja, mm. uh, ett Det meter. Ett Det inte längre på. Nej. Men eh, om man säger så här så här, hur mycket syrtid för sommarlomlingen? Mm. Ja. Eh, om du förstår hur jag menar, ju mer vill då. Nej, just det, det hade ju inte varit så tjur. Nej, jag bara jag bara. Ja, precis förut. Eh, men ni kanske någon noterat för att allihopa säger att det finns eh ventiler. Såg vi det när vi var uppe i Skintempel? Eh, på Dandåren då? Eller? Nej, ju just okej, men längre det men lägger det vi vet, jag, vet jag, om det finns. nej. Nej. Så här, här uppe i korridoren så håller jag på att ventilera Men där nere kanske inte gjort så mycket Jag kastar ner molotovet till Bara för sakens skull Ja det kan Interesting Jag har en vetenskaplig studie Sången så En igen. Ja jag sjunger för mig själv hela tiden Så det är liksom Um, Någonting som låter som någon släcker en eld hör du också <laughs> <väldigt> <laughs> och då kommer ingen till, <laughs> <laughs> jag till ja. <laughs> nej ingen till nej ingen av först så hör du någon som skriker på engelska bruten engelska uh, enough <laughs> <laughs> tell the bitch to stop singing Ja, det är en sådan. stuff, La la la la la <laughs> la la la la <laughs> la la la la uh, okay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ja. la la la Ja, <laughs> Det blir tyst när du står där nere förutom att någon som ojar sig. Storvård. Sen så hör du vad du tror är skottlossning. längre ner i dolt, lite mjutat. Och pop pop Vad är det Oj, och kryter på andra. Och ska sången något I think they shot the bitch. Ah! At least it was I mean, not weird. Och det äh, lär lite stund så hör du någon som ropar åt en bruta engelska ner från källaren. Mm. Uh, sluta kasta Molotov och står då. Okej, han brokstän ner det. In a sense. Är det inte ni? Ja. <laughs> Och munnen? Nej, den är inte död. <laughs> och missa, du är väl bara liksom härifrån levande. Äh, ja, du skulle uppskattas. Jag och ett par till här har liksom fått något av det här nu. Och vill gärna ta oss ut härifrån utan att bryna eller så. Fair enough. Finish after the mouth. Jag kommer äh, att kasta upp. Ett rep Jag kastar ner en morot av så kan jag få Fåka på Jag slår ut på munnen Ja precis Okej Det kommer upp ett rep men inte äntahake Som nästan lyckas Du kan fånga det. Jag fäster fast den Och säger att uh... Inga vapen ni, inga för... komma, ni får komma upp men inga vapen Och inga dumheter Ni får ni sticker ut genom uh, framdörren Och sen uh, sticker ni långt härifrån Fine. No weapons, no. Jag inte om Jag de har brått Jag ropar så att de också hör mig. Black, <laughs> <laughs> Black säger att det kommer nog på trappan. Nu kastar du folk och tar det. Har du fått det har jag fått. jag fått. Ja, det jag det tar minuter så kommer det ett par, ett par män väldigt <tryk openings> sotiga någon av dem blöder lite grann och ja alla visste om det fick Och sen eh, kommer det en, en tredje man en, en väldigt stor kar Conaldo. Cornel. <tryk> det heter inte Conaldo. Connaldo, vad? han, Han som mm. har nyckeln. Grado. Och grabb henne Han vore att höra Han ser uh, Han är stor Och han ser rätt så Otrevlig och brutalt Och han klätter upp Conor Wallow säger jag Innan han kommit hela vägen upp han tog lite Säger dagen. han <laughs> <laughs> Ja så, Var det du som uh, hade jag din för detta arbetsgivare? Ja. Mm, nej. Ja, när jag um, sköt Leticia så ville inte Jan som brukade vara med länge om man säger så. Jaha. Han uh, är uh, i bunnen nu. I bunden? I ja. Och gott piti. Men jag har en viss färdighet där. Vet du någonting mer om den här verksamheten Utöver Vi får väl ändå gå ner och göra Slut på den här munnen Jag låter honom klättra upp för nästan vägen först Så bara se till att ni har roll om i Point Black Rage och gå bakom honom uh, Ja Prata med Sigurd Han har ju rätt god insikt i, i Ipsorten. Ja Vi, vi får höra honom Helt enkelt när han kommer upp hela vägen. och det inte är så rökigt. Tycker jag nog va? Vi sätter han på en stol i köket så förhör vi han helt enkelt. Vad vet du om den spanska intressjonen? Ett hedelrätt. Fan. Vänta, det är inte det. Ja, inga konstigheter. Han frågade först vad jag antar att Trammell skickade er. Han är rätt död. Asså? Ja, han blev galen. Han var galen och sen blev han död Ja, han var galen, visste Men att, ja, jag trodde att han hade skickat det för att göra slut på oss Nej, nej, nej, vi hade, vi hade gjort slut på en tronell Och sen kom vi hit Men vad jobbar ni för Nej, mm, nej, nej, det, det är private information Men äh, låt bara säga att det är en, det är en part som är intresserad Av att stänga i hela den här verksamheten Ja, då, då, fine by me <skratt> uh, Jo, vi har, vi satt upp uh, men vi spelar studion här för att Brooks och Leticia ville vara i fred och kunna spela in sin... Ja, Järnötsmusik ja, ja, ja, ja, ja, ja, påverkar betyderningen, jaja, Ja, ja, ja. Mm, ja, förstärker upplevelsen av Nektar kan man väl säga mm. Och den här nya musiken är kanske ni upplevde själva, förresten är ju väldigt effektfull Jaha, ja vi är väldigt glada fred i världen från den mm. Eller ni. Ja, det har ni inte riktigt gjort, för det finns nämligen ett stort skivlager där nere Ja, men den tar vi an Det är eh, Brooks... Eh, ja. Lair. Jag har en lair. Oh, I'm jealous. I have a lair. Eh, där nere hittar ni också munnen eh, som producerar näktar. Mm. Eh, och eh, till vänster förut, eh, hittar ni munnen och eh, Brooks mm. kontor. Till mm. höger hittar ni... Eh, ja, det är en eh, slags... Eh, ett, ett, ett hål som vi kastar ner folk i en, till en otrevlig död kan man säga Och vart var de här skivorna Destiny skickas till? Ja, runt om i organisationen antar jag Brooks sa att han skulle försöka skicka det till alla Har han skickat? Ja det är inte vad jag vet Valletta och Bangkok är väl över eller i då Mm. På jag har vi stängt med Ja, och, och jag har bara en kock Brukis yes, oh, eh, levde, yes, eh, okay, right, yeah. levde i i tron att Tramell var besviken på honom att eh, han var tvungen att gömma sig för honom för att eh, de var oeniga om någonting Så därför utgick jag för att ni var skickade av Tramell Ja. Vet du något om de eh, och hans expeditioner i Afrika? Var är Afrika eller Sydamerika? Sydamerika? Sydamerika. Jukotan. Jukotan mm. Ja, ja Brooks skickar iväg ett gäng av våra män. För att undersöka, jag vet inte riktigt i detalj, det var någon gammal eh, någon plats för de avgudade öken. Lägg sönder det. Ja. Ja, kan vara ett par veckor, kanske. Tre, två, tre. Då skulle de hyra. Förlåt. Ja, de skulle undersöka om det här. Någonting om den här platsen du ville boxa undersökt. Den skala, var det? Nej, inte mer än... Men jag kunde vara då? Nej, inte mer. han är ju någon annans blod, tror du? Så. Ja, det undersöker ju naturligtvis. Ja, men, det får Ja, väl göra. Så här. Ja, precis. Kläder lite ja. på. Han är faktiskt ganska snygg. Han kunde ha varit väldigt snygg om han inte hade liksom varit... Ärg i ansiktet. Ja, eller rå och otrevlig. Men jag gillar ju nu i tyska. Ja, kan du är det inte. Ryssar att fiska kommer så bara över den situationen. Ja, precis. Mm. Mm. Mm. Ja, den det är en skärna då. Det är en skärna då. Efter revolutionen. Nej, jag undersöker på alla skalor om jag ska förbinda dem, men det behöver jag inte göra, konstaterar jag. Nej. Um. Uh. Nej. men vi ska Okej, okay, åka okay, och göra. Dominions som har skit i och sprängt. Hade du också något övligt kontor eller liknande där han det? Ja, den är Ja. Nej, de har nu ju övergivit. Han hade en inspelningsstudio... Uh, ...Sound of Tomorrow, och så hade han... Och, och sin lägenhet uppstås, men... Ja, men det den äh, är inte ensam till honom. Well, I think we're done here. Just nu, jag har men, ja. Kommer den här branden göra någonting åt Lilla mm. munnen eller behöver vi Nej det ska vi nog göra någonting åt själva tror jag mm. ja. Vi måste ju Dels måste vi undersöka hans kontor där nere mm. alltså, Spränga lite ner Ja alla uh, Information vi kan få därifrån Men bredvid hans kontor Men, men vad var det för, för... Mm. Mm. Ja, bredvid, Jag är fortfarande, fortfarande lite bekymrad över Men vi har ju en som har sett den Man vet ju vad det är Kom Ja det är det och jag vet också att tända din mikro på kasten. Ja. Det är bra. du mår åt Du är mycket nej, det är kvalificerad. inte för mitt inte den gången. Okej. Den har ni glömt i övrigt kanske men skulle ni haft Vad har vi här? Oj, ah, ha bilarna. Mm. Där. Mm. Oh, där var han. Kan jag sitta på det där rummet som låg till Vad var det? för otrevlig död du pratar om där? Det är det som i kapitel 17 heter Death så spelledaren. Okej. Okay. Han beskrev det som en, ett hål i marken. Eller hål, i, ja, hål rakt ner. Mm. Med, full av död. Okej. Okay. Allmänt död. Lera. Nektar. så alltså du, du, du, du kan inte ta dig upp. Små smräckliga munnar längs väggarna. Du kan inte ta det upp och åka efter ett tag kanske inte vill särskilt mm. inte när du får höra sånger i rätt länge. Mot är det, uh, jag, jag ja. Måltolk, ja, det är ljuvligt Jag tänker så lärpligt Måltolk kanske Men först den stora Skriv upp det på dig ja. Att du ja. har höra listat alltså. <laughs> Hända, stänga, döda, några, och, och. <laughs> För att göra munglar Köp amjölk Precis, och Bjud på ost Ja <här> Jag har vårst, ser du inte det? Ja! Och kunde jag klippa ja, så skulle jag gärna lämna <laughs> det här jag har ställt nu. Färre, du verkar vara en mm. uh, kompetent affärsman. Så uh, du har väl jag kapat dina band med det här situationen? Ja. Bara för säkerhet skulle det som vill ha sätta om en stig på det? Ja. Eller honom. Jag har nog offrat mina. Jag har två. De vill att jag har offrat. Jag säger nog inte. En i alla fall. Så. Ja. Ska man stå på alla andra? du att han bara, bara, Du att han bara igen, så. Jag jag jag igen. igen. Jag spända igen med Assis. Assis ordentligt på Det läser jag högt. Mm han -hmm. har ju det här. Kirill som man inte för honom. Kirill Cornavalov was in this for money and free drugs. Ah. Mm. Mm. Mm. <laughs> mm. Men då säger vi ju att Vi vill ju hälften aldrig se honom in. Nej, jag vill inte se er heller Eller någon i den här organisationen Mycket mål. Bra, då är vi överens Jag har hört att Alcapulco är fint såhär Hmm, syd Eller kanske hemlagt, eller kanske åka hem <laughs> uh, Sydpål Nej, ja, nej. sydpål okay. <laughs> <Nej. laughs> Inbade <dead. laughs> <laughs> Jag har hört att bankåk är fint Säger han inte <laughs> mötta se en i bankomat ah fuck. oh Johan Cherry hello han jag tycker att han är jag tycker att vi är väl så mycket välkommen för att han, mm, han, var, han, typ. han han hans typ han har varit med om tillräckligt mycket ja tycker jag Rysen, han, går. He's bad day. han går han han går mm. nej, han ja. han går men... jag inte på nej han går inte långsamt till vi hör något som skulle kunna vara en rysk sodo när han kom ut på gatan för han... Hans bil är bort. Ja. <laughs> kommer det in en på baren? Du är väl inte bra på baren? Det är det ingen. som är för ett okej. Jag frågar hur ja, ja, <laughs> ah, okay. en, en in på baren. <laughs> Jag har lite glas. Så sen är vi bara och beställer en flaska Du känner väl igen honom. Har du sett en flaske? Nej, du har nog aldrig sett honom. Det är hört att det finns en liten bucklig ryss. Det är bara att vi får bli så vond. Det är inga kold. Nej, mannen bör i alla fall dricka vodka voldsomt mycket. Och varje högtid. du visste vilken kväll jag ägter. man göra med skolan? Gardiner så kan du. Kan till den vita <rör> <rör> Yep, att <Okay. rör> inte någon jag känner sig ser. en chans på sex. Okej då. Tänk inte och på baren. Ja, eh, ja eh, men, eh, men om vi ska då undersöka källaren nere ska vi inte vädra ut lite, ska vi öppna de där det Vädra ut? <laughs> Säg vad var det? Du måste ja, vi kan göra De här stor dörrarna, öppna dem så att det är brök och mm. det här, eh, kanske försvinner i Ja. Sagt det vi gör ja. så. Ja. De hade ju släckt det där nere förutom en. Ja, ja. Sista måletopp. Den höll på att släcka den också Så det, det brinner inte längre riktigt pyr, Nej, pyr lite så det är inte så Det går ganska fort att få lite väst Ja mm. Mm. Mm. Och sen har ni ett rep ner nu Ja, ja vi gör fast det extra del mm. Och, och jag har lilla kvarna Ja, tack Det kunde ju också kunna göra För jag har inte det Men jag har inte sett munnen Nej, men jag kan Jag har tre i stället Kompligvis är munnen inte på samma ställe Vi behöver ledarsöka Just for gaming the game Eh... <laughs> Rökskådar Ryss. Jag visste att Conor var med det gäng. Så jag misstänker att de här har hittat på någonting. Mm. Så att, eh, jag ursäktar mig att mm. väger tillbaka mot... Mm. Äh, det är blir rimligt att du gör en sån koppling. Eller undrar du... Var, var, varför sitter jag Det är stängningsdags här nu. För nu till... ah, ja, är det klockan närmare tio. Vad har hänt med Jag tar en påfyllning av pluntan innan. Ja, ja det är ju det. Det är ju fint. Det är egentligen ingen stor. Jag går här. Hej! Åh, där är du igen. Ja, vad trevligt att <här> du var är har du här. Vad har ni där? Ja, men nu då får du bli med här och klötta ner. <här> <här> Jag ska ta mörda för dig. <här> <Ja>. <här> Ja, men, det, det, det, jag jag, jag står ju uppe där vid den här tapetören som eh, tar sig så mycket jag på väggarna. Kolla. Det är som här vad heter det nu? Astirke och bly. Följer ju på alla väggarna. Intressant. Jesu. Mm. Och vill det se någonting? Jag vill se en väldigt spännande biologisk upptäckt så kunde det föll lägga ner dig. Ja, uh biologi. -huh. Ja, det gör. Ju. Ja, just det. <laughs> det är naturens wonder. Uh -huh. Mm. Men, så... Men det är väl klart att alltså, ett astekiskt tempel kan ju inte uh, denna professor motstå. Så att, uh... Det här är någon gammal... Vet, det är i, nej, är inte ner källa. källaren. Finns I, det vi... ingen annan som kan lika det du. kommer ju skrika ner om och får se den här munnen. Ja, det är ju fullt... De, de, de pekar ju ner mig. Ja, här är full, på vägen ner det är fullt det fullt på gamla asteksinskriptioner och... Nej. Då kommer ni ner så det, det här ser direkt det här är någon gamla stenplasa som man har byggt över när man byggde ut Okej, okay. spanjorerna jämnade ju egentligen äh, och staden marken och, och byggde på dem. Så det här är någon gammal torg. Äh, taket är äh, mer kolonialtid, med kolonialtid men väggar och snideri här är steg. Det tror var ett, ett från början. Alltså. Och är det fullt av uh, trälådor också. Om ni vill öppna dem så kan ni... Nektar, om inte. Nej, där har ni uh, tomma Just det, skivorna. Skivor. Och nektar. Tomma skivor? Ja, här är tomma Experience. skivor och uh, nektar. Mm. Uh, ra nektar, ranging in size from single-dose vials to hefty growlers. Ekonomipack, mm. Eh, ska vi spara så? en skiva och skicka till vår uppdragsgivare och skriva såhär Spela alla den här <laughs> Då kommer jag ju veta nyfiken då och... ja, Det gör det också är. att här har de faktiskt huggit ut Små luftschakt I väggarna Ja, nu, då vänkar det och... taket Ja, och sen är det två vägar då Passageways of Aztec stone Lead out of the storage space <coughs> in opposite directions. Och den högra var det en sån här äcklig Som man kastar ner folk i Usch då En starkast jag, jag, jag klättrar nog också med förresten. Jag hänger nog med Först är jag lite bakom så där. Jag tar mig efter jag kör inte en maxi i öron. Om känner så här. <laughs> labil. Jag vet inte det... Ja, det är hon så bra. Miss Margret. Ja. Mm. Ja. Mar Margret har lite. Jag har ju bara två i psyken. Mm. Mm. Mm. Mm. När vet jag. inte riktigt. jag ska prata lite med dig sen. Ja, tror mm. du. Jag kör inte en maxi i öron innan jag går ner. Jag har enkel med de där lådorna. Nej, jag har ju fyra cocktails i mm öron heller. Det är Ja, men det kan vi ta någon på vägget ut först. Jo, ja, jo, ja, ja. ja, mm. jo. Vi gör det sen. Vi ensöker ja, du... rummet med där. munnen... Mun, mun, och brönnen finns sist. Ja, munnen finns fint Ja, mm. mm. ni går till äh... vänster då. Ja. Jag stannar uppe vid... Ja, vi går lite efter för jag har ena skjultvård. Nej, jag kan, mm. jag kan inte gå med. Jag du bodde... Nej, ja, men du behöver inte gå in. Okay. Jag håller ju utanför tills de säger att Nej, här är bara ett kontor. Här är bara en mun. <laughs> <laughs> det är mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, men jag går lite försiktigt med jag håller för att håller i handen. Tror jag. Ja, men det går inte att göra helt Alldeles utmärkt. Jag har sett det en gång tidigare, jag kan inte gå och brace mig själv mot det. Mm. Men, uh... Jag tror att vi ska, ska gå in först, först, för du är nog mest här härdad. Nah, Professorn har väl lite, mest näst, mest. lite grejer. Mm. Eh, det är en gång som slutar ser ni i eh, en kammare och eh, ska man säga det är, det är som en alkohol nästan fast det är en liten alkohol det är en liten sidoyta på gången ser ni eh, en, ett hål där ska inte jag titta nu varje gång en går så är det liksom vid sidan av det liksom lite in. Som en, en tätningkast. Ja, som en mm. alkav fast det är, liksom, det är ingenting. Där. Där, det är liksom som en liten. Ja, någon ko. Det no, kanske no. kanske en alkav inte. Av. Mm. Det är ett hål i alla fall i golvet. En gång mm. fortsätta framåt. Ja. Är du där hållet? Eller åh? Eller inte i hålet, men vid sidan av så. Är någon där nere? Det har något värsande och något dubblar um <nummer hos> <slutar> <stripoquell> och det Nej nej nej nej sången. För säkerhets skull. Ja, Tillsammans. vi får hålla på. Förstums. Happy place. En birt mot en burstbjörn. En spak för Ja! En larmspäck för ost. Ja, allt. Här står i men Vad är det här för ett tråkigt hål? <laughs> ja. Det är ju det ni går, eller hur? Ni hör ju här att det kommer någon sång ner från det här hålet, men ni känner inte det. Påverkar det på oss. Fungerar den då försäkert skulle? Ja, mm. det gör ju också. <laughs> jag Vi genomför också visorssalen. Ja, vi kommer runt här och i alla fall ser om det finns någonting av intresse här så. i kammaren. Ja. Mm. Mm. Det fanns ju Det här, ingen bunden. Själva kammaren längre fram, då där jag tar gången slut. är en fyrkantig kammare också av stegsten. Mm. Mycket fina draperier, målningar av landskap. Ett svartvitt fotografi innehåller det. Ah. En vacker, lux luxurös säng med så fyra så här, fyra stolp säng, kan man säga. Dyr skivspelare, är skivor överallt uppradade i rummet. Och eh, mitt i rummet ligger dessutom då ett, någon som är död. Nej, nej, nej du är det här du är det här, en villa. Tidigare. Det är en dos. Det är en dog Vi tar dumpa alla skivorna ner alkoholen. Vill doktorn undersöka henne för att se ja. avvikelser? Du ser tydliga avvikelser. Jag undersöker. Uh, mm, lite lite jag släpper hand. din hand och låter dig undersöka. Jag undersöker i det. Stabilitet! <laughs> yes. Det är inte jag som också det. Stability. Ah, Stability. Ah, thank you! Thank you, very much En! Då ska förlora. En! Bara snå på dig. Du Men jag undersöker i alla fall. Mm. Uh, Leticia de la Luz Hardly human anymore. Hennes ansikte hela hennes huvud är deformerat. En, en omänsklig mun har splittrat hennes ansikte i två riktningar. Hennes van, vanliga mun är uppsliten och hennes näsa är borta och där har istället en vertikal mun uppstått som binder ihop hennes som går ihop med hennes vanliga mun bi-hålorna på något vis gjort att det växer skarpa massa tänder i bihålen. hålorna Och eh, jag antecknar. Jag får anteckningar. här. Så Har du kameran där? Ja! Titta! Ja. <går> <går> kameran och... Jag fotograferar naturligtvis. Ja, ja, <går> ja. Jag kan sätta in det i tidningen. Mm. Det är bara det. Jag dokumenterar också salen i liksom. Jag fotograferar det. Jag ber ju... Och finna de här fantastiska målningarna och de här litterierna och de här stegtecknen som finns här. Det är bra. Så må. det Ja. Jag måste bara kolla här. Först. Då, då gör jag det också. Jag får först uppleva turister. Ja, ja visst. Vi är så bara, jag Och Viktor Larsson. Det är en väldigt fin mål här. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> då gör jag det. Jag dokumenterar salen också. Och professorn Så han någonting att att studera sen. Ja, Larch vill bestämt måla av en sån här depilare. <laughs> ha hemma sen. <laughs> <Sonrummet>. <laughs> Men av, Jag skulle vilja ha den här säng. Säng. <laughs> den en Jag ska göra en replika. Mm. <laughs> Det var så snyggt det här som hängde in. Ja, det var 12 Så kanske inte hon där då, förstås. Men... Nej, det kan vi inte lämna. Vi kan utelämna den detaljen. Vi har inte Photoshop än. Nej, det har de för Rundsvän. Det har de på Rundsvän. <laughs> ja. När ja. de mallar saker till så tar de ihop dem så de inte får plats när man ska sätta dit dem. Här ska det vara tre stycken. Det ska det vara tre stycken. Det är bara in två. Det är fantastiskt. Ja. Ja. Jag tror jag sa fel. där här är nog inte lätt. Det står plus ett. Så den är D6 plus ett. Ah! Men det är bara om man har tittat på damen i sängen. Mm. Ja, det har jag inte gjort. Du kan spänna om du vill. En D6 jag på plus i. Hela tiden. Det Är bara <laughs> en mun. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Spender, det och 3 lyckas det automatiskt, men... Då blir jag med 3, istället för så max 7. Ja, så hoppas vi är nästan färdiga med kapitlet nu, så... Ja. Mm. Då gör jag ju det då, ja. istället. <laughs> <tryffas> ja, tack. Och då får du fotograferat med. Oj, oj, oj, oj och alltså jag har fått gafferat. Och ska visa. Kitta! Låt mig inte vara. Låt mig inte vara. Jag är ska vi Ta, ta. <tryffet> med har vi, vi här. Han på på foton. <tryffet> Du, eh, du bör svettas och du hittar ventileringarna någonstans. Hm, hm, hm, hm, hm, jag har inte att ung. Jag längre inte så Nu börjar det här bli jobbigt. Stär, stär, stär. Bara lite här. Ja, nu ska jag nog inte titta på någonting här. Titta på Black. Det är så lisa. Ja. är ju uppenbart väldigt uppskakad av det här liket av en anledning. Jag skakar lite men jag fortsätter med en undersökning. Antecknar väldigt och fotografera. Ja, det är i alla fall så hon ser ut. Hon har inget av där på sig eller så. Nej, jo. Ja. Forensic hon har blivit alldeles jämörd Alldeles skjuten, visst tänker jag. Ja, hon har blivit skjuten. Jag har ja. i pannan. Precis mm. som bilden nej. Men hon har blivit jämrödad. Vi konstaterar att det är syn men... för själva kameran. Okej. Okay. Mm. Oh. Så... Hittar ju inga andra ledtrådar. Nej. Men alla bevis och sånt här dumpas ner i hörlet Ja, vi ska tända den på sen. Ja, Hålet också. Tucka på det här. Mm. Mm. Ja. Um, ja, så var det det rummet kvar. Var det Brook som hoppade ner där först? Nej, han hoppade in i munnen tycker jag så. Ja, no, och undrar om inte munnen är det den nej, nej, nej, Nej, de, de, de, de, de, nej, det är munnen ens på nej, andra, andra, andra, andra, andra sidan. Nej, de mm. det var inte nej, han sa. Nej, han sa munnen till Då är det det holet som är i ankoven. Mm i munnen där nere? Mm, så passar det för den Jag går inte till den Nej du måste nej. gå förbi om du ska ut igen trum. Kan inte Ä någon bara nej, nej. <laughs> Jag kan ha den i för jag skakar lite just nu Ja, ja. det är bra, det är bra. Vi går Och så tittar vi på väggen ja. Det är ganska stort hål Men det är, då är det rätt att undvika kanske Man ja, måste man gå fram till kanten och, och, och, och kika ner Man kan gå förbi och titta till en annan ja, vi ja. det då gör vi det jag är, lite, jag är lite svitig så kör vi, sjunger vi sjunger lite, lite så, så vi går lite. vi med. <skratt> <skratt> <skratt> Snälla människor, bränn skiten. Nej, gå då och sluta ja, det. Mm, mm, kan, ja. kan vi upp er från vårt program? Ja. går de är två kan spränga och spänga mycket vi de vill. Inga två har varit Ja, ja och en öl. En worst. Ja. <laughs> ja en Ja, en vurst. Ja, i år. absolut vunnit att <laughs> bjuda <laughs> ja, ja, på mig. Ja, och i så är den andra gången ju till den här fällan, då, eller vad man kallar det för. Svart okay. Ja. ja. Uh. Okej. Okay. Så det, var, det har vi inte passerat ja. alls. Jag tar. tar tittar på den så tycker jag borde ta en bil på den. Ja, det erbjuder du den så att men alltså, vi har alltså gått förbi munnen men den sjunger inte så den påverkar också och då måste har, den alltså bli försvagad av ja. att hon blev Okej, okay, det vill ja, jag, det. jag inte <laughs> vi, har, vi har gått förbi munnen <laughs> utan att den började sjunga och vi blev påverkade Lite grann Nu måste den ju påverkade av att hon sköt sig igen Ja, troligtvis mm. Försvagad Ja, för de sjöng nog i harmoni Men Ja, jag var inne så att säga ja Ja. <laughs> Men jag börjar inte plunta i alla Jag kastar först i så fall om det blir färg. Ska jag kastar först ner molotov i hålet då. Vi står i korridoren och med Vad vad gjorde ni? Jag kastar ner molotov i hålet. Fasansfull är ett fasansfullt skrik, hör du. Och no, eh, on, det fräser, bubblar. Eh, Kommer upp de så det är upp är inte så på det. Det är långt lite. borta. Ja, vi är ner. inte så bra nej. nej vi eh, upp det. är jag är inte så det. är där ja. mm. nej, jag Nej, det. jag är vid. på så jag är på det. så jag skjuter mot. det. Tungan. Ja, eh, mot det, som upp, ja. Om det är så är det. Det är så inte så skjuter jag mot det. Ja, det du får skjuta, men den är det. Det är inte så lätt att träffa. det. är det är inte Lära sig runt ja, ja, Okej, okay. i så fall har jag bara siktat Gitt ingenting stöd att komma upp då mm. Nej, det kommer inte upp någonting Slutar det Fortsätter det länge? Eller ja, det fortsätter och det, det... Fortsätter ändå den begynna? Nej, den slutar ett tag och... Kastar jag till <laughs> ja, det, Du fortsätter bubbla och fräsa och skrika Men det var det... kanske du händer Halssprena. Dynamite. Dynamit. Ja, dynamit. Lots of dynamite. Det är Det är väldigt skickig här så jag börjar testa. Vill jag klättra upp igen va? Ja, ja. Jag tycker jag tycker Var du? Var du? Ja, men är det nere vi ska ju ta sönder de här Ja, just det. skivorna. Ja, precis. Så det håller jag på med att samla ihop dem det är ett liksom ett litet så här boll i mitten på rummet där slänga på lite okay, bensin och jag vet inte så mycket färdig med det för inom det mm. ja det tar lite då en stund innan in in <laughs> <laughs> ja. det kickar alltså. Eh ja. Inga problem att tända fyr på det det brinner bra. Mm. Mm. Uh, men man ja. kanske ska pausa. Och sen så går du upp när det liksom börjar brinna där. Mm. Och då kastar du Ja, eh lot of dynamite. I bägge hörnen. Uh, den där. Hade du bulletin i någon? Sågot får du skära den här! Boom, säger det. Ja. Och, uh, du. Och du hör ett. I ett desbastard. Det blir nästan tyst. Du hör nästan som någon slags virusnyftande som äkar upp och sen blir det tyst. Silence is good. Tunga, kommer. Gå fram till hållet tungan ja. nu. Hallå? vill <laughs> ja. kasta ner en till. Jag kastar ner en till. Det är tre till. <laughs> Men djup! Jag kan en där sitt jag och du och hans flaskan. Om det är strukturell integriteten var okej så, okay, så ja, går dit igen och uh, lyssna på avstånd. Det är tyst. Jag kastar ju till. Den landar och du, du hör vuff. Och det verkar brinna men du hör inget skrikande eller sådant. Okej, okay, I'm happy with this. Nu um, börjar hur vi gå upp. Ska du tar och kasta något på andra hållet också eller? Ja just det. Ja då hade ni det där lilla käka hålet ja. Mm. Uh, ja, jag kommer ett ditot. Ibland ärbringar avstånd. I andra ja. mm. det andra. Vi har avstånd, som slutar i ett stort hål. Där hör du skrik omänskliga ljusa skrik. Inga mänskliga dock. Nej. De verkar plåga dig. Mm. Åtom dig befria er från dina plågor with cleansing fire. Du kastar ner lite mer. Ja. Vi säger plopp. Plopp. Where's What? the kaboom? There's supposed to be an earth shattering kaboom. Här säger du plopp. Det är väl för blött där nere. Det luktar mäkta och piss från hålet. I think that's just peachy. Dynamite. Dynamite då? Det släcks inte lika lätt. Nej, precis. Men tjärst bil. Kaboom. BOOM! Fast det här borde vara nån tror du, för det är bara en teknisk lissan. Oh, en ting guds. igen det verkar säkert, så lyssnar Fortfarande lite svaga väsanden som verkar dö bort. Ja, bra då! <laughs> jag ska inte fucka den. <laughs> Let's go. Mm. Ah, det brinner fortfarande i skidhögen så att inne inne så kan vi välda upp dem marsch. Det är inte in awesome. so hur bra ventilationen är Inte nu. Sparar Ja. Det var ju synd. Nej. Nej. Well, I would like to say scene och okay. ah, well done. <laughs> We're burned stuff. du <laughs> You have murdered the mouth of Mexico. Yes! We did it, we did it, and we are much uh, rejoicing. Let's have a... 6,000 XP. Oh, Eller Nej. Vi åter samlas vid flygplanet, och sen så... Och sen efter det ska vi beställa oss vart faset vi ska. det kan vi göra nästa gång. Next time! Vi samlar ihop oss helt enkelt och åker till flygplatsen. Yes! Och samlas där. Låter som en utmärkt plan. Jag är Det var en värdelös tärning Det var för två slag och båda var två mattor. Så att vi kanske får tillbaka lite stabilitet. Den är ja Den blåa är mer stryp. Påminn mig om det då. att jag verkligen nu var som helst. gånger, inte alls. Men den här har vi mycket det. är fantastiskt. Ingen blir hjälmörad idag heller. Nej, inte ens skämt. Mm. Inte ens Large. <laughs> Han måste se bakgrunden. Ja, reda då. Men jag, pinkbluna. Ja, det. Ja, ja. Han måste se blå så. Det var det bara jag som ställde till för att. Ja. Ah, ja, jag, ja. <laughs> <laughs> jag ville skit vilja säga det för att hålla rabatten ja, i förväg. Det var ju, det var ju ingen. Det var ju så var Det ju så löst. Från Wallen likaså. Det Hey-do! Hey-do! Hey-do! No Mama!